Nem. nem. Visszafogom magam. Zokon bennénk? Én csak boltba járok, sajnos kocmába van. nem. Nem. Kejfel hey, Jancsi. Elég. Kiala járossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? ti a mikrofon próba. éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított Mindenféle szélnek, haragosabb volnék, Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek. Csapjunk a húrokba. Egyes, négyes, kilences terek vese, versenyzett egymással nyert az egyes A 2020. 23-a van Csütörtök. A pontos idő egy perccel múlott reggel 4.18, ez a Keifei Ancsi, minden, amit azaznakról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, az internetezők, magyarok és Fiala János. Kora, majd későbbi reggeli jelentése, mind arról, amit az az napról tudni kell vagy érdemes. Egy műsor, amely 14 éven aluljaknak nem való és felette igen korlátozott mértékben egy műsor, amely tele van termék megjelenítése. Egy műsor, amely azt állítja magáról a tévedés minimális és maximális kockázata között, hogy ő maga a normális zenei hang, azt állítja a minimális és maximális kockázat között, hogy elválasztja, szétválasztja, illetőleg megkülönbözteti a fontos a fontos talantól. Ma 2020. április 23-a csütörtök van, és 2 percen múlott reggel 4-8. Önök az én hallgatóim, nézőim és interneten engem követőként pedig Fiala János vagyok, zárójeles passzát szél. Alakul már a tavasz, a hétvégén romlik el az idő, mikor máskor? megegyeztem a TV, rádió és egyáltalán vezetőségével, és jövő héten, pénteken, május 1-én a munkát és munkával ünneplem. Tehát jövő héten, pénteken is lesz Kejfej Ancsi. Lesz szőlő lágykenyér, már ha vesznek, és hogy ki mindenki szerepel benne, az majd holnap kiderül. Ma elmondom a mai menüt, majd 3 9 után fogok sóhajtani, Nieder Müller Péterrel kezdek, vagy ő kezd velem, nézőpont kérdése. Utána jön közvetlenül Fürjes Balázs, majd becsatlakozom Gyorgyevics Benedek mellé, hogy a műsor legvégén az utolsó perceket Menzer Tamással, a külügyminisztérium és külgazdasági minisztérium államtitkárával fejezzem be. Te át a mai menü. Mindenki döntse el, hogy mit tekinthető előételnek, mi tekinthető főételnek, és mi a desszert. Na akkor bele még a 9-esbe, vagy a 4-esbe? Krista küldj egy SMS, 4-es vagy 9-es? Más is küldhet SMS-t, aki tudja a telefonszámot. Micsoda lassúság! Senki nem hallgat az ismeretségen belül senki nem akarja eldönteni egy négyes, vagy 9-es hamburger, vagy hoddog. Ezt azért jól csináltam, ha az ember a legelejére a műsorának beiktat, vagy beszerkeszt önkéntelenül egy csalódást, akkor utána már. Tulajdonképp csak jó pillanatok jöhetnek. Kell nekem itt improvizálni. Oké. Okay. <gül> Nyert a négyes. Ez a Római és júria feldolgozása. Emerson Palmer az a szerszøj A kilencessel zárni fogok Most már jött 6 esemes. Köszönöm, Bandi. Köszönöm, Fókusz. De hol a Krista? Még egyszer tehát a menü Niedermüller Péter, Füries Balázs, Györgyevics Benedek és Mencer Tamás. Elnézést a nőktől! Jó reggatlet! Emel Zolléken Pálmertől Ez volt a Római és Júlia Prokofje feldolgozás Önök igen, rossz gombot nyomtam meg. Elnézést. Termék megérintést hallanak. <kül> nézést mellé nyomtam. Lehet? A vonalban Niedermüller Müller Péter Erzsébetváros polgármestere, amennyiben kérdezni akarnak tőle, hangsúlyozom, kérdezni városról, vagy a fővárosról annak ügyes bajos dolgairól kizárólag ezzel kapcsolatban telefonálhatnak. Miért elvesznénk a részletekben április 20-án, ami Három nappal ezelőtt volt, Füle Felle, ön a Facebookon írt egy összefoglalót azzal kapcsolatban, hogy mi minden történt az elmúlt hetekben. Ez 13 pont, én ezt nem sorolnám föl, azt kérem öntől, hogy a legfontosabb hármat vagy négyet legyen szíves ezek közül megemlíteni. Beleértve, vagy ezekről valószínűleg az elmúlt hetekben már mind-mind beszéltünk, de könnyen lehetséges, hogy van köztük olyan, amiről még nem. Ne, nehéz kiemelni hárman, de akkor mégis megpróbálok, hogy az egyik nyilván az ellátás, tehát az időseknek, a rászorulóknak, a karanténban lévőknek a folyamatos ellátása, ez egy elég jelentős logisztikai adat, ugye ma már közel 400, ilyen bevásány, több mint 400, Ilyen ellátást fogalmatosítottunk, nyilván nem egyetlen nap, hanem az elmúlt napok, hetek során, de hát ez rendszeresen napi 20-25 esetenként 30 embernek az ellátása. És ugye mindig elmondom ilyenkor, hogy milyen nagyszerű önkénteseink vannak, és ezt most is elmondom, mert nélkül ebből semmi nem lenne. Tehát ez megy folyamatosan, az gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb feladat. A másik, amit szívesen megemlítenék, mert azt gondolom, hogy az itt élőket ez nagyon erősen érdekli, az az, hogy megerősítettük a közterületeknek a Őtlenítését, tisztítását, hogyha az ember most jár a kerületben, akkor szinte bármelyik utcában Az milyen anyag? Alatt. Hát azt én meg nem mondom, hogy az milyen anyag. Ez a módodor is kérdeztek tőle. Igen akkor nem, figyel, akkor feledékel vagyok, akkor a kavintolomat beveszem. Én, én, én, én nekem kellett volna megtartani ennek a nevét, de hát folyamatosan megy az utcáknak a tisztítás és a, a, a mozdatás, ezt, ezt egy fontos dolognak tartom, mert ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy e, e, valamennyivel e, megkártjuk a járványterjedését. A harmadik dolog pedig, amit szívesen megemlítenék, az a folyamatos szociális e, ellátást, a szociális rendszerünknek a folyamatos e, föltöltése, szabad így fogalmaznom. E, most például a mai naptól kezdődően e, e, hoztuk egy új rendeletet, ami azoknak is ad egyszerű szociális, szociális segít, eh, akik most arra kényszerülnek, hogy a kórházból hazahozzák a eh, ott lévő hozzátartozóikat, betegeket. Eh, de hát már korábban is tettünk lépéseket, hogy az emberek életet... Hány ilyen esetről és tud? Ebben a pillanatban egyetlen egyről. Ma reggel érkezett az a levél, eh, amiben... Eh, Konkrét levél vagy e-mail? Hát egy e nem, nem, és nem csak azért kérdezem, mert például az ATV azon kevés műsorszolgáltató közé tartozik, ahova még írnak levelet, ami egyébként nyilvánvaló nézői, adott esetben hallgatói szokásokra is van, a rádióban már nem kapok, de a tv még kapok, ez emlékeztet a múltra a szó jó rossz értelmében, Annyiban rossz értelmében, amennyiben. A, a, tehát ugye mindig arra adnak az emberek, hogy a, a korosztály, kihallgatja őket, az legalább Igen. annyi idős legyen, mint ő, hanem fiatalabb. A jó értelmében pedig, ami sokkal fontosabb, az az, hogy kapcsolatot tartanak a műsorkészítőjével, és az fontosabb mindennél. Csak van az egész, van a levelezésben valami nehezen megfogalmazható ásatagság. Az igazság az, hogy természetesen kapok én is leveleket, sőt időnként kézzel írt leveleket a hivatalba. Ezek között vannak egészen meghatóak is, de hát azért a kommunikáció alapvetően ma már e-mailen zajlik. Úgyhogy itt is egy hát hozzátéve, hogy annak is központi jelentősége van, hogy talán holnap egy hallgatón fog megnyilvánulni a tekintetben, hogy ő olyan területen dolgozik, hogy lehet róla tudni, hogy az ő munkahelyén, vagy az ő forgalmazásában számtalan laptop számítógé fordulhat elő, és felfedezték őt most az önkormányzat ami egyébként nem csak a, az a home office munkából adódóan válik fontossá, hanem abból adódóan is, hogy azért e, nincs felmérés, vagy ha van akkor abban, nem vagy tisztában, hogy a magyar lakosságnak mekkora része nem e-mailezik, vagy e-mailezne, ha lenne egyébként számítógépe, de az anyagjai nem tetszik lehetővé. Hát ugye a, az ugye az a szomorú tapasztalatomban is, hogy ez a távogtatáshoz kapcsolódik, hogy azért itt a hetedik kerületben, és ezt így mindig elmondom, hogy ez ugye nem valahol, nem tudom én, a világ végén van, hanem Budapest kellős közepén nagyon-nagyon sok család számára jelentett vettenetes nehézséget az, amikor átálltak távogtatásra. Ugye nem csodálom, hogy így nincs arról különösebb statisztika, hogy hány helyen kell kiküldeni levélben az iskolai feladatokat, mert a gyerekeknek, a családoknak nem hogy számítógépük nincs, de még internet kapcsolatuk sincs, és én éppen ezért azt gondolom, hogy az egész támogatási rendszernek az egyik legnagyobb problémája ez, hogy pont azok esnek ki ebből a rendszerből, vagy azok szorulnak ennek a rendszernek a perifériájára, akiknek egyébként is nagyon nehéz körülmények között zajlik az életük, és hát ez nyilvánvalóan még inkább visszaveti őket a tanulmányaikból. Akar-e kommentárt fűzni ahhoz klőctekintettel arra, hogy Erzsébet mennyire lesz érintett majd a jövő hét után a kezdődő érettségeket illetően, mert hogy arról szóltak az információk, és úgy beszéltek az informátorok, de hát nagy valószínűséggel talán a mai kormányinfón fog ez egyértelműen kiderülni, ha ma lesz, gondolom lesz, hogy tegnap a kormányülésen nem volt szó az érettségéről, így aztán annak a részlet szabályait lehetséges, hogy majd újabbat és újabbat megismerünk, de maga a tény, hogy lesz, az úgy tűnik, hogy május negyedik ével elkezdődik. akar -e ehhez kommentárt fűzni? Nézze, én tök húzzá kommentációt, még húzzá minőségi minőségű de most az eset veszem elő. Én azt gondolom, hogy az enyhén szóval is meggondolatlanság, hogyha a miniszterelnök valamint az operatív törzs többször elmondja, ami önmagában nehezen értelmezhető, hogy május harmadikán lesz a járványnak a csúcsa, tehát ezt önmagában nem tudom, hogy ez mit jelent, de mondjuk azt, hogy úgy teszek, mintha érteném, ha ténylegesen így van, akkor hogyan lehet elkezdeni egy napról... Jó, itt álljunk meg, mert én nem szeretném, hogyha nem beszélhet meggondoltan, de mégis a saját kérdésére, ha önnek kéne választ írnia, mert ez lenne az érettségi feladat. Mit írná erre? Én hogy nem tartanénk május 4-én Nem tartunk ott. Az a feladat, válaszoljon az előző kérdésére, amikor azt mondta, hogy ő ezt nem érti. Ha mégis erre választ kéne adni, mi a válasz? Tehát, hogy a május 3-át nem értem. a kérdez rá. Négy, igen. Igen. Tehát ugye először is, akkor menjünk vissza ez a május 3-ához. 4 3 igen, de mostan ugye mi ahhoz, Ja, igen, igen, igen, igen, igen hogy akkor tetőzik, bocsánat. Igen, igen, igen. Ez, ez mit jelent? Tehát ez nem úgy működött sehol Európában, hogy van egy nap, amikor van... Én ezt értem, a... de én most nem erre kérdezek. Én azt kérdeztem Öntől, hogy mivel magyarázza azt, hogyha akkor tetőzik, akkor semmilyen változtatást nem azzal a szóval nem szoktam érni, de most mégis mondom, eszközölnek a negyedikei érettségit illetően, vagy a negyedikén kezdődő érettségit illetően. Mi erre a válasza? A totális összevisszaság, amit az előbb mondtam, hogy egyszerűen nincs megtervezve ez a dolog, hogy össze beszélnek, hogy azok, akik az érettségit szervezik, azok nem tudnak arra, hogy a miniszterelnök, is az egyszerűen bejelenti, hogy harmadikán van a csúcs. Kizárja a, a, a szándékosságot. Játmány. Tehát, nem akarom elképzelni ezt a szándékosságot, mert az a baj, és ez sokkal nagyobb baj, az a baj, hogy dilettáns ez a dolog. Egyszerűen az egéd, Tehát most nem akarok visszamenni az oktatás egészére, de ez az, az, az csak az Ebben a, a mostani szituációban, szituációban, Niedermüller úr, a dilettantizmus nem ugyanaz jelenti, mint békeidőben. Ezt van, de Tehát más dolog dilettánsnak lenni a biológia órán, hogy nem tudom, hol van a fejtorpoztról, és más dolog dilettánsnak lenni egy sebésznek, aki operáció közben derül ki a dilettás. Tehát az nem dilettás. úgy <tos> ugyanazt mondjuk, csak más szállunk szóval talán. Ugyanazt mondjuk, és én ezt végig ezt mondtam. Jó, csak itt bennem Néder Müller úr, az van, hogy el fog múlni a koronavírus járvány, nem fogok tudni ugyanúgy beszélni senkivel, mint azt megelőzően, független attól, hogy nem fogom felfedni önnek, hogy tegnap éjszaka melyik, kivel mesencseresztem Fideszes parlamenti képviselővel, aki konkrétan úgy tűnt, mintha nem értené mindazt, mint amiről mi beszélünk, vagy értené, de miközben mi annak tízes jelentőséget tulajdonítunk, ő egyest vagy kettest. Nekem fel kell tudnom dolgozni, mint felnőtt embernek, nekem fel kell tudnom dolgozni, mint műsorkészítőnek ezt a hihetetlen differenciát, ami nem mennyiségi, hanem kifejezetten minőségi kérdés, és miután optimista vagyok, azt gondolom, hogy a koronavírus járvány után idő hosszabb lesz, mint a koronavírusos. Ez utóbbiban teljes mértékben egyetértek önnel, hogyha megengedi egy mondatot mondani itt még az előbb, nem is tudom, idézőjel nevezetesen az, hogy végig ez a baj a, a járványhelyzetnek a kezelésével, hogy sehol nincs egy következetes, rendszeresen, rendesen fújített, lépésről lépés alapú stratégia. Hát 1500 példa van arra, hogy össze-vissza beszélt a kormány, egyik tagja ezt mondta, a másik azzal gyökeresen ellentette mondott. És ezért mondom azt, hogy az egész érettségi dolog is nem önmagá, önmagában is egy dráma, de mi különösen akkor dráma, amikor hozzáadjuk a különböző további elemeket betegen az engedését, azt, amikor a miniszterelnök reggel azt mondta, hogy nem zárjuk be az iskolákat, majd este bezárjuk, hogy nem képesek megmondani, hogy miért kell 39 ezer kórháziát, és folytathatnám órákon keresztül. Szóval, hogy azért mondom, lehet, hogy a dilettáns nem jó szó, meg lehet, hogy most más jelent, mint korábban, de a lényeg az, nincs semmiféle fajta lát tervezése annak, hogy hogyan kell egy Tételezzük ilyen helyzetetet. fel, hogy öntől akarnak kérdezni. Jó kívánok! kívánok! Köszönöm szépen, megmondtam. Kérdezni lehet, és ezzel el is lőtték a hallgatók, a puskaporokat. Kevés az idő, véleményükre nem vagyok kíváncsi. Kérdezni lehet. Legközelebb majd Mencer Tamástól, a külüminisztérium államtitkárától lehet. Egyetlen kérdés érkezett e-mailben önhöz, hogy tegyen föl, ez pedig kitalálhatja, Ceglédi Csabával volt kapcsolatos. Um, tegye fel a kérdés, Bászló. Annyit megválaszoltam már Ceglédi Csabával, hogy egyetőbb vagy kevesebb. Maradjunk ugyanannál, mint amit az a Origóval kapcsolatos nem létező fiktív helyreigazítással kapcsolatban írt a Facebookon. Um, én nem egészen értem, meg őszintén nem vagyok naív, azt gondolom, hogy már sok mindent láttam. Nem egészen értem ezt az egész cirkuszt, illetve egyrészt persze értem. A formális válaszom az az, hogy Feglédi Csaba egy kitűnő ügyvéd, Feglédi Csaba a magyar ügyvédi kamarának a tagja, Feglédi Csaba többször megválasztották most is szombathelyen önkormányzati képviselőnek. Egyszerűen nem értem, mi a probléma. Kettő dolgot szoktam hallani vele kapcsolatban, mi a probléma. Az egyik az, hogy Feglédi Csaba gyurcsáncsarenc barátja. Hát én ezt nem tudom, de ez nem is nagyon érdekel engem, mert azt sem kérdezem meg, hogy önnek vagy bárki másnak ki a barátja. Másodszorban pedig azt szoktam hallani, hogy elkölcsileg megkérdőjelezhető. Most szeretném mondani, hogy valóban volt Szegredi Csabának 2002-ben egy bírósági ügye. Ez már réges légy lezáró, de nincs jobb következménye, és abszolút elfogadhatatlannak tartom, hogy valakit egy közel 20 évvel ezelőtti lezárt bírósági ügy oké, okán bélyegeznek meg. Ennek semmiféle fajta morális vagy jogi alapot nem látok, úgyhogy én a magam részéről befejezem a Csaba bírálata körüli. Akkor jövök én a éppen. hármas ponttal, ugye most önt idézem, az a Fideszes Városvezetés sokat tehetett volna azért, hogy most ne ügyvédeket megbíznunk munkával. Nem kellene most ügyvédi díjra költeni, ha nincsenek egyértelmű jelek arra, hogy 2019 előtt több különböző gazdasági bűncselekményt is elkövettek. Most sokalják a 30 millió forintot arra, hogy valaki kiderítse, hogyan tűnt el a kerületiek pénzét, de nem sajnálták azt az egy milliárd forintot, amit egyszeren eltüntettek a kerület kasszájából, ami bizonyíthatóan hiányzik. Ez az 1 milliárd forint, ez miből Hát ez számos dologból, ugye, hogyha e, megnézi a, vagy hát a hallgatók, vagy bárki megnézi a honlapot, akkor ott... Fogok onnan még idézni, fogok onnan gyöviden, még, Ak akkor azt vegyük elő? Hát ahogy gondolja, önirányítja és ott én csak válaszolok. És Ugye és egyrészt akarom... szó van itt a táncművészeti főiskolá által használt Kazinci utcai épületeket, és még egy értékes ingatlant az önkormányzat bevitte egy projekt cégbe, és ez egy olyan történet, amely további három ponttal rendelkezik még, és 700 millió, vagy feltételezhetően 700 millió forintos kárt okoztak vele. Ezzel kapcsolatban büntető feljelentést is tettek már, már múlt idő? Igen, abszolút múlt idő, napokra vezetnek. Van egy másik jelentés. történet is, több mint 216 millió forint kárt okozott, vagy okozhatott az Evikint Kft. korábbi vezetése az önkormányzatnak. A mostani ügyvezető 2019 év végén, amikor átvette a céget, és átvilágította, de mi ez az Evikint, ezt legyen szíves, mondja meg. Ez az a cég amely korábban, most már úgy át van szervező, de korábban a köztisztasággal, a parkgondozással, az önkormányzati intézményeknek a takarításával foglalkozó cég volt, erről van szó ennek a különböző... És milyen, milyen munkákra adott megbizatást a cég korábbi ügyvezetője, amire egyébként nem lett volna joga, illetve azt kérdezem öntől még, hogy vannak-e további ügyek, mert az október 13-ai önkormányzati választást követően szinte valamennyi kerületben, mármint az ellenzék által megnyelt kerületben szóba került az, hogy az előző vezetéssel kapcsolatban Miután kiestek a csontvázak, hogyan lesz majd e, jogi eljárások sorozata, vagy minden esetre jogi eljárás, de nem mindegyik kerület járt ez ügyben élen, hozzátéve, hogy a jövő zenéje maradt el, vagy pedig később lesz, vagy nem találtak ilyet, ezt nem tudom, de látható módon, vagy olvashatom módon a hetedik kerületben több is van ilyen. Ugye én az első percről kezdve azt mondtam, hogy nem stílusom az, hogy elkezdek kiabálni és rámutogatni emberekre anélkül, hogy ne tudnám ezt alaposan bizonyítani. Tehát mi vettük az időt és a fáradtságot, szeglédi ügyvédiroda, más ügyvédirodák, és alaposan hozzáláttunk ahhoz, hogy ezeket a különböző gyanúsnak tűnő ügyeket rendesen kivizsgáljuk. Ez nem megy egyik napról a másikra, ez nem megy egyik hétről a másikra, ez idő kellett. De most ezt az időt felhasználva elérkeztünk arra a pontra, amikor ebben a két konkrét ügyben, ezek nagy horderei ügyek, szeretném mondani, súlyos százmilliókról van szó, ebben a két ügyben konkrét feljelentést tettünk. Hozzáteszem, korábban is tettünk már feljelentést, például az úgynevezett Erzsébet kártya ügyében, ahol szintén, hát hogy mondjam, eltűntek, vagy úgy tűnik, hogy eltűntek pénzek, ezek mind olyan fel amiket egészen konkrét bizonyítékokkal tudunk alátámasztani. És valóban úgy van, hogy ön mondja, van még egy-két a háttérben, amivel kapcsolatban folyik tájékozódás, ellenőrzés, vizsgálat, de azokról nem fogok addig beszélni, amíg meg el nem érjük azt a pontot, hogy tényszerűen feljelentést tudunk tenni. Egy nézőhallgató, hiszen a nézhető is már, és nagy valószínűséggel sokan is nézik, ahogy az a hallgatói nézői telefonokból következtethető volt a múlt időben, mert amikor be lehetett telefonálni, hogy azt írja, hogy Cegledi Csabád 6 milliárd forintos adócsalással vádolják vádolni, mindenkit lehet mindennel, hogy engem már mi mindennel vádoltak, azt föl nem tudom önnek sorolni. Szögezzük fel, hogy Szegdéli Csaba másfél évet volt előzetes letartóztatásban, és egyetlen egy bíróság nem tudott rábizonyítani semmit. Tehát inmentől fogva nekem, aztán mondhat bárki bármit, Szegdéli Csaba ellen semmi más nincs, mint vádaskodás, és majd akkor, hogyha egyszer eljut oda, még a fideszes bíróság se el oda, hogy elítéljék őt, és én azt gondolom, hogy ezekkel a megjegyzésekkel egyszer nincs, mint foglalkozni azt kérdezem Öntől, hogy a hetedik kerületi idős otthonokkal mi a helyzet különös tekintettel arra, hogy annak a talán 13 pontnak, igen, az utolsó pontja az úgy szól büszkin és is is maradjon is meg ez a büszkeség, hogy bentlakásos intézményeiben nincs koronavírusos beteg. Mindannyiunk érdeke az, hogy ez így is maradjon, függetle attól, hogy vannak hozzátartozók, de ők mindenféleképpen az embertársaink. Mi ott most a helyzet? Ezek szerint a múlt hét óta változás hál' Istenet be. Így van, mi nagyon szigorú szabályozást vezetünk, hogy be nem engedünk be senkit, akinek nincs megalapozott negatív tesztje. Tehát olyan értelemben, hogyha valakit elvittek az idős otthonból kórházba, vissza csak akkor jöhet, hogyha megalapozott negatív tesztje van. Ugyanakkor még kicsit átszerveztük az idős otthonok ellátását és felügyeletét. Két kitűnő kolléganőt, mondjuk itt teljhatalommal oda rendeltünk, hogy egyrészt az ellátást, az étkeztetést biztosítsák, másrészt pedig az idős otthonoknak a felügyeletét, irányítását. Ez két egészen kitűnő kolléganő, aki tényleg napi 24 órába végzi a munkát, és jelentős mértékben nekik is köszönhetjük azt, hogy ilyen jó állapotban vannak az idős otthonok. És most, ahogy talán a múlt alkalommal mondtam, megérkeztek ezek a, ezek a 2400 teszt, amit az önkormányzat rendelt és a mai napon, holnapi napon elkezdjük az idős otthonoknak a tesztelését, dolgozókat, bentlakókat, tehát mindenki, aki az idős otthonokban ott van. Azt kérdezem öntől zárásképpen, hogyha a normális életet és a mostanit egybevetjük, ezt a veszélyhelyzeti életet, az önkormányzati élet beleértve azt, hogy milyen az önkormányzatnak a hétköznapi működése, hozzátéve azt, hogy egy polgármester öt évre mit tervezett, és abból ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban, egyelőre hetekben mit szeretett volna megvalósítani. Akkor azt kérdezem öntől, hogy mennyi az, ami egyébként a hétköznapi működést illetően feltehetően ugyanaz, mintha egyébként nem lenne veszélyhelyzet egy tízes skálán. Tehát a tízes az azt jelenti, hogy minden ugyanúgy megy, az egyes pedig azt mutatja, hogy alig megy úgy, de azért van egy alaptevékenység, amit egyes szinten azért továbbra is úgy lát el az önkormányzat, ahogy egyébként azt más körülmények között tette volna. Az önszám, az hanyos. Hát ugye, ez, ez változó. Most lassan azt gondolom, hogyha ezt a tízes kállát nézzük, akkor most lassan kezdünk elmozdulni a kettes, vagy netán a hármas felé. E, ugye épp tegnapi napon is, mai napon is. Tehát most kezd, eljutottunk arra a pontra, amikor tényleg az ellátás, így úgy látom, hogy működik, e, hogy elkezdjük azt tervezni, hogy ha elmúlik. A járvány, kicsit optimisták vagyunk, gondolunk a nyárra, július augusztusra, akkor hogyan tudjuk úgy előkészíteni a mindennapokat, hogy akkor tényleg el tudjon kezdődni a fejlesztés, el tudjon kezdődni a lakásoknak a felújítása. Tehát mindent igyekszünk száz százalékosan előkészíteni, sőt én azt gondolom, hogy a lakások felújításával már korábban Jó, is. De a az, dolognak az a lényeg, hogy egy nagyon alacsony számról mozdulnak majd. Egy de. nagyon alacsony számról mozdulunk el. Mostanáig lényegében mindent a vírus és a járvány veszély elhárít. Meg. Azt remélem, hogy most lassan el tudunk indulni abba az irányba, hogy valamit mutassunk is, hogy miket akarunk, hogyan akarjuk fejleszteni a kerületet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, hallás. folytatjuk, illetőleg, hogyha van mondandó, akkor kerüljön elő, én május 1 is dolgozom. Viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm viszont hallásra. Önök Niedermüller Pétert hallották, város polgármesterét. Önök termékmegjelentést hallottak. Fiala János vagyok, lehet? Köszönöm szépen. Kis törelem, amíg itt a gombokkal megküzdök, meg annyi papírt hoztam magam, hogy lassan. Ön még az a korosztály, aki valaha is volt papírhulladékban, papírhulladékkal mélyben? Egyetlen tudja, mi az a mély? Sajnos, vagy hál' Istennek ez a korosztály, vagy a bőven, hát a látnos minden évben gyűjtöttünk uh, újságokat és becsengettünk, Én annyi a jártam iskolába, és a környező társasházakban, lakótelepi házakban vadul, gyűjtöttük az osztálytársakkal a papírt évente többször, ami elég jó buli volt. Oké, okay, hát én elképesztő mennyiségű hát, papírral vagyok felszerelve. papírt külön gyűjtve. Azt kérdezem öntől, és akkor belevágok a közepébe Kis Ambrustól szerzett információkat a tegnapi lapszámba, emlékezetem szerint Szalai Anna népszavából, aki a fővárosi Operatív Törzs mellett még márciusban megalakult gazdasági munkacsoport vezetője, pénzügyekért felelős főpolgármester helyettes. Azt mondja, ha gondolja, stilisztikailag is hozzászólhat, aztán természetesen ennél fontosabb dolgok lesznek. A csoport megalakulása után rögtön el is kezdte annak felmérését, hogy a közszolgáltató cigek gazdálkodását likviditási szempontból mennyire hozza nehéz helyzetbe a járvány, valamint az ahhoz kapcsolódó kormányzati és önkormányzati intézkedések. Első feladatnak. A gépjárműadó Einstein-gye -ja ugyan a fővárosi önkormányzatot nem érinti. Ön ehhez az Einstein kifejezéshez hogyan viszonyul? Hát ez több minden eszembe jut, amikor arra hallom, próbálom nagyon tömören. Az egyik gondolatom az az, hogy én nagy tisztelettel vagyok a Főváros-Város vezetése de nekik is meg kéne érteniük, hogy egy olyan helyzetben, amikor mindenkinek le kell mondani a dolgokról, és ezer milliárd forint kieső bevétele van az országnak, és ezer milliárd forint nem várt költséget kell a járvány elleni védekezéset átcsoportosítani, összeszedni a kormánynak, akkor bizony mindenkit ennek részt kell venni a védekezés és a károk elhárítása fedezetének előteremtésében. Így az önkormányzatoknak is, hogy, hogy nem az önkormányzatok döntő része nem panaszkodik. Én ezt egy e, politikai e, történetnek értékelem. A másik gondolatom még rövidebben, majd lehet, hogy arról még tudunk beszélni más ügyek kapcsán, most egyre inkább érzékelek egy ilyen kétarcúságot, a főváros városvezetésének magatartásában. Az egymás közötti heti többszöri egyeztetéseken konstruktivitás van, megoldáskeresés, fölvet egy problémát a főpolgármester a kormányülésen, azonnal kap teszteket, azonnal mentesítik a közbeszerzés szabályai alól, hogy a járványügyben különböző beszerzéseket megtehessen. Van egy tényleg az az ügyeket megoldani akaró partneri légkör, és egy már teljesen más fejezet a kommunikáció, ahol mindig jó, elégyen, ne felejts el, hogy hogy hallgatói és azt mondják, hogy rövidek lesznek, és aztán iszonyatosan hosszúak, ha nem mondta volna igen. Ez a kétarcúság, ez egyébként mind a két oldalt jellemzi. Én azt kérdezem öntől, hogy Ilésegyüttesből nem tudom, mennyire van felkészülve, de ugye ott a szöveg az, hogy <súlva> a szó. <súlva> nem, ugye, a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen, tehát az, ami egyébként szövegben megy, és én etekintetben nagyon sokat változtam. Szándékosan nem azt mondom, hogy korábban meggondoltam, vagy inkább meggondolatlanul mondtam olyan mondatokat, amelyeket ma azért nem mondok, hogy utána ne kelljen magyarázkodni, illetve szándékosan ne csak olyan sebet, ami túlmutat azon, mint amit én egyébként a tevékenységemmel folytatni akarok, ami egyébként eleve nem sebzez, sebzésre való. Uh, tehát mondatokkal, és erre még ki fogunk térni, vagy ki fogok térni, de jöjjön a második fele, amit én se értek, az elsőt még talán értem, hát uh, én se vagyok kormánypárti, a mondat így szól. Volt, tehát Igen, ívés, a pásztor, de a, a korábban belengedett iparűzési adóelvonás annál inkább. Tehát a teljes mondat itt szól: A gépjáró einstein ugyan a fővárosi önkormányzatot nem érinti, de a korábban belengedett iparűzési elvonás annál inkább. most ezt azért nem értem, mert Szalai Anna egy ritka felkészült valaki, kis angus pénzügyjegyekért nem ismerem, de őt is felkészültnek okay, gondolom. Okay. Na most, okay. ha itt van előttem, a Fővárosi Közövetkezések Tanácsa Február. 27-ei ülésén hozott határozat, amely ugye kimondja, hogy 2020 áprilisággal a Fővárosi Önkormányzatok adóbevételeit érintő tárkörében nem születik döntés. Most ez, ami ide le van írva, ez ennek a kétségbevonása. Azt kérdezem Öntől, hogy veszélyhelyzet idején van olyan esemény, amiből én lemaradtam, és kiderült, hogy a belengetett iparűzési adó elvonás az már túl van a belengetésen? Különösen hogy április 30-a volt. Veszem a kritikát, tehát tényleg tudhatnék, lehetnék rövid is, de valóban itt szokott sikerülni. Tehát, ha jól értem, én nem olvastam ezt a nyilatkozatot, és tényleg kis Ambrusa, meg aztán végképp intenzíva a munkakapcsolatom, és egy. Nem e, akartam elrontani a reggelit. Szakmailag, szakmailag főkészült, nem, az, az nem sikerül, az ennél sokkal többel se sikerülne. Azt hiszem, gyönyörű a nap, szép időnk van, ahogy e, tényleg egy főkészítvezetőnek tartom, de hát ha jól értem, akkor, és ez tényleg iskola példájának, hogy ha, ha, ha nincs mit rúgni a kormányon, akkor is találjunk valamit. Tehát aggodalmaskodik a főpolgármester helyettes egy olyan adótétel miatt, ami maga is kimondja, hogy a főváros költségvetését egyáltalán nem érinti. Ez ugye a gépjárműadó. Tehát semmi, egy fillérrel meg nem rövidül a, kölcs, a főváros, és aggodalmaskodik egy meg nem hozott és kimondottan olyan intézkedés miatt, amit nem is fogunk meghozni. Hozzátéve, hogy a következő mondat így szól, bár erre a Füvárosi Közfejlesztési Tanácsának ülésén azt az ígéretet kapta a városvezetés, hogy addig nem dönt erről a kormány, amíg a várható hatásokat felmérő a munkacsoport nem végez, ráadásul, hogy ebből hiányzik az a mondat is, hogy ez április 30-áig be kell, hogy következzen, és ha már itt tartunk, Ilyen. akkor azt árulj el nekem, mert ez, a, ez ha tetszik, ez a konkrét kérdés. Ve, ugye annak idején megint csak visszajönök a múltba, ki volt írva a közétre, tatározás alatt zavartal üzemel. De most a, a közfejlesztések tanácsa mennyiben működik ugyanúgy, mintha nem lenne e, veszélyhelyzet magyarul? Nem a igen. Ez az április 30-ai dátum, ez mennyiben köt a tekintetben, hogy ezen most is dolgoznak szakértői csoportok innen és onnan? Hát e, igen, a, és akkor ez a harmadik döbbenetem, hogy pont volt az, aki e, e, néhány hete főhívott, és azt a javaslatot tette nekem, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel ezt most függesszük föl, és majd ha a veszélyhelyzetnek elmúlik, vagy enyhűlés történik, akkor hozzuk és ér még ér volt ezt a ezt a munkacsoportot. Ha a fővárosnak ez a kérése, akkor mi elfogadjuk ezt a... Elnézést, ezt amikor a... ön azt mondja, hogy elfogadjuk, akkor ön ezt egy személyben eldöntheti? Természetesen leegyeztettem ezt újás miniszterúrral, és világos választottunk, hogy rendben van. Aki felteltem, beszélt Varga mihály hogy ez legyen már az ő gondjuk. Miniszterúra miniszter úr a kormány, okay. egyik legfontosabb okay. minisztere, kormányzati koordináció felelős, tudja, hogy mikor kell konzultálni. Jó, hanem. rendben van. E, úgyhogy nem, nem, nem fenyegeti semmilyen beszélje ezekben a kérdésekben a fővárosi önkormányzat. Menjünk tovább ebben a cikkben, mert ugye ez sorvezetőként kiválóan alkalmas. A fővárosi önkormányzat eredetleg... Most már egyre jobban sajnálom, hogy nem olvasszom. De... Kap időt arra, De, hogy... Igen, hogy... igen, igen figyelek, figyelek. A Fővárosi Önkormányzat eredetleg 7 milliárd forintot különültet el 2020-as költségvetésében Viszmájor helyzetekre, ebből veszik meg a szükséges védőfelszereléseket. A Fővárosi Önkormányzat úvatos beslések szerint több 10 milliárdot bukik a válság miatt. A fővárosi fenntartású színházak havonta 450 millió forint jegyár bevételtől esnek el, a gyógyfürdő bevétel kiesése milliárdos lesz a tömegközlekedés napi több 10 millió veszteséget termel míg az állatkert egy hónapi kieső bevétele meghaladja a 10 milliót, miközben a kert működtetése egy félérre se kerül kevesebben, mint normál időkben. Itt egy pillanatra álljon meg, hogy ezek az összegek stimmelnek e vagy sem, és semmil vonatkozásban nem vonom kétségbe. De úgy emlékszem arra, hogy a a legutóbbi beszélgetésünk után e, volt egy olyan vágy, amit én akkor nem tettem lehetővé felszínességen vagy időhiány okán megfelelő rész aláhúzandó, hogy elmondja, hogy ön mérérzett örömöt afölött, hogy színházügyben már itt a veszélyhelyzet hajnalán, vagy azon túl, hogyan sikerült viszonylag gyorsan és könnyen, vagy a viszonylag törölhető megegyezni a fővárosi vezetéssel. Uh, ugye két héttel ezelőtt ez előtt beszéltünk, azt hiszem utoljáratet pontosan uh, nem emlékszem, de azt hogy az biztos, hogy a színház megállapodást azt én egy jó uh, megállapotást Igen, de ön, ön ott hangsúlyozta, hogy szeretett volna arról beszélni, hogy ez miért ment, akkor nem azt gondolom. Az hogy... hogy nagyon gyorsan meg tudtunk állapotni, és tényleg az egyik legkonstruktívabb folyamat volt, és mindenki a, ezt az úgynevezett színházbékét tartotta a szem előtt, és hogy ne ne legyen kultúrharca a fővárosban. Én azt hiszem, hogy ott a főpolgármester úr részéről is nem csak hogy konstruktív, hanem egy bátor magatartásra is szükség volt, és ez lehetett az egyik kulcsa annak, hogy gyorsan és tényleg a budapesti színházak és a budapesti közönség érdekét szolgáló módon tudtunk egy teljesen világos helyzetet, egy jó megállapodást kötni. Ez pedig az volt, hogy a főpolgármester úr teljes egészében vállalt ennek a Színház megállapodásnak a letárgyalását és a gyors tető aláhozását, és egy kicsit meglepő módon teljes egészében ki volt kapcsolva ebből a folyamatból a kultúráért felelős főpolgármester helyettes, tehát J. Németh egyetlen alkalommal nem vett részt az egyeztetéseken, nem volt bevonva a főváros vezetése részéről sem, tehát nem, nem ült ott a tárgyalóasztalnál, néhány rövidebb és hosszabb tárgyaláson. Nem engedett a, a koalíciós nyomásnak, nem engedett itt a annak, hogy a koalíciós pártok így vagy úgy beleszóljanak, hanem a fővárosi színházak érdekében végigvitte. Egy kicsit furcsa, hogy a kultúráért felelős városvezető teljesen ki volt hagyva ebből a folyamatból, de szerintem ez jót tett ennek, mert én ezt látom, hogy ez a... A mostani főpolgármesteri munkának ez a nehézsége, ugye én őszintén hiszem, hogy Karácsony Gergely sok esetben jó akarattal a város érdekében akar eljárni, de időnként ott a koalíciós veszekedés ezt nem teszi lehetővé, és különösen a DK Gyurcsány Ferenc Jénémet, Erzsébet irányából jönnek olyan nyomások, hogy minél rosszabb, annál jobb, nem kollaborálni, nem a kormányjal nem együttműködni, mert a kormány gonosz rossz el kell kergetni. Miközben Budapestnek szüksége van a kormány és a és okay. Együttműködésére ez az együttműködés most azért volt lehetséges, mert ezt karácsony Gergely és kisandus két személyben intézték, és a kultúráért felelős főpolgármester helyettes teljesen ki volt kapcsolva a dologba. Ha látna A látnak a látja azt, hogy én mikor készülődöm ahhoz, hogy egy kérdést. A gazdasági munkacsoport egy-két napon belül benyújtja a költségvetés áttervezésére vonatkozó előterjesztést a fővárosi közgyűlésnek. Itt visszatértem a tegnapi népszavazatcikre. A javaslat értelmében szeptember végéig nem lehet semmiféle kötelezettséget vállalni. Várható, mint egy 60 milliárd forint értékű fejlesztés beszerzést fagyasztanak be. A bevételek jelentős visszaesése miatt a szinte kizárólag uniós forrásból megvalósul a hármas metró rekonstrukción és a késztelésre rendelkező pesti funódon kívül gyakorlatilag leállítanak minden beruházást. Ezt ön tőlem tudja meg, vagy ezekről önök permanensen tárgyalnak, vagy megegyeztek abban, hogy milyen pontjai szenvednek halasztás, mint ahogy most elmesélte ezt az iparűzési adó kapcsán, a kis Amrusra folytatott beszélgetése kapcsán. Nem, hát már ugye a fővárosi közfejlesztések tanácsáról szóló szabályokat lehetne úgy is olvasni, sőt, szerintem egyértelműen így fogalmaznak azok a szabályok, hogy ott nem csak a kormányzat által finanszírozott és a kormány által Budapesten megvalósítani kívánt jelentős fejlesztésekről kell egymást tájékoztatnunk és közösen döntenünk, hanem oda jülene behozni, vagy ha éppen a a tanács munkája, vagy a tanács nem üléshez, így akkor is azért, ahogy a telefon, az e-mail, az internetes konferencián működnek. Tehát lehetne tájékoztatni bennünket arról, hogy mi a jelentős fővárosi fejlesztések sorsa, olyanoké, amit a fővárosnak kell és szabad, és áll szabadságában lehetőségében megvalósítani. Tehát én ezt most öntől. Hallom, mondom, a Népszabad cikkét tegnap de, de, de, de, nem olvastam. De mindenkinek kell intézkedéseket hoznia. Az, hogy nem, akko, akkora, tehát nem fog összeomlani az jó híra budapesti, hogy nem fog összeomlani a az költségvetése, az azért abból is látszik, hogy miközben, és nem tudom, hogy erre is kitérte ez az interjú, hogy ezzel egy időben... Pedig ez ilyen a speech speechben van írva. Főpolgármester egy személyben ugye, mert a, par a parlament ülésezik és működik. A fővárosi közgyűlés egyáltalán nem tart ülést, se elektronikusan, semmilyen módon, teljesen egy mindenben a törvényesen és a jogszabályok alapján eh, teljhatalommal a főpolgármester dönt. Ugye a múlt héten, vagy két pont nagy pénteken, tehát ugye érdekes húsvéti időszakban eh, hozott döntés, és olyan nagy publicitást nem kapott, hogy miközben kétségtelenül mindenhol vannak nehézségek, a főváros tudott arról, illetve a főpolgármester arról dönteni, hogy... Eh, a városháza létszáma, 43 új embert vesznek föl, hogy meg 70 és 100% között meg tudják emelni. Jó, de most akkor jöjjük a parlamenti képviselők fizetésének is a növelésével? Vagy... Igen, de csak az a kérdés, hogy mi nem, tehát nem panaszkodunk, nehéz a helyzet, vágunk, műtünk, átcsoportosítunk és védekezünk, és finanszírozunk a védekezést, és megoldjuk az élet által elénk hozott kihívásokat, feladatokat. Tehát Kevésbé hiteles, akkor bárkinek a főleg ilyen nem létező intézkedésekre kell való rívgatás alapján a panaszkodása, hogyha közben pedig van pénz a bérek megemelésére, van pénz az apparátus bővítésére, van pénz arra, hogy továbbra is ugye, szinte egy duplázott létszám fut a főpolgármester helyettesek létszáma, mert ugye az első... Ezeket nem lehet kihagyni, ezeket a dolgokat? Tehát ilyen oda kell ütni, hogyha ilyenek vannak? Mert ahogy én most ütök kricskázni mindenféle, de félért is ne esik. Ön megígért nekem egy esetleges találkozót, ez önmagában egy szó ellentmondás volt, mert megígérni egy esetleges találkozót nem lehet. Amikor arról volt, igen, hogy, a politikai igen, log, ugye, hogy a politikai logikát felül tudja írni egy járvány, emlékszik rá pár héttel ezert... az, Igen, Igen, az a tanulság nekem, és emlékszem a beszélgetésünkre hogy telefonon erről hosszabban beszélgettünk, nem így adásban, igen. erről hallgatók nem tudhatnak, egyik adást előtt vagy után, előkészíteni a következőt, hogy, hogy azt hiszem, és azért, ha belenézünk a személyes életünkbe, ott is talán hasonló példákat találunk, hogy egy nehéz helyzet nem tudja teljesen kiforgatni a világot minden sarkából, tud létrehozni összefogásokat, egyetértéseket, de teljes egészében a politikai logikát nem tudja. Igen, szerencsön, hogy nekem nincs politikai logikám, én szinte teljesen föl tudom számolni, de biztos majd rámizonyítják az ellenkezőjét, de haladjunk tovább a történetben. Ugye maga a történetnek a főszereplője az még elő jött, hiszen az maga a láncid. Kisambulis főpolgármester helyettes szerint nagy bátorság lenne most kiírni a láncid felújítását célzó közbeszerzési pályázatot, hiszen nem tudni, milyen időtávra szerződhetnének, mint ahogy nehéz lenne meghatározni a jelen helyzet árfelhajtó hatását is. Varga Ivet, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója, látja például én itt most Varga kapcsán mondhattam volna egy félmondatot azzal kapcsolatban, amivel kapcsolatban ő most a hírekben szerepelt, de nem mondtam, csak érzékeltetem önnek, hogy akár tehettem is volna. Érti, amiről beszélek? Ez a zaklatási hát, történet, de sejtem, most nem, nem térek, kérem. Hogy a fővárosban nem most egy zaklatás? Igen, de, de azt mondom, hogy ezek óriási kérdések, hogy az ember egyébként, mert ilyenkor általában az idő is elúszik, meg a mondandó is félre megy. Tehát megyek vissza. fogokat Varga évet a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója korában azt mondta a népszavának, hogy továbbra is azt tartanák jónak, ha a láncid, a a pesti villamosalagút és a várállagút egyszerre tudna megújulni, a kormány ugyanakkor valóban elég egyértelműen kifejezte, hogy nem ad többet a korábban ígért 6 milliárd forintnál. A BKK pedig azért ragaszkodik a tender változatlan műszaki paraméterek melletti kírásához, mivel erre van érvényes építési engedélye, Bármilyen változtatás esetén újra kell terveztetni a rekonstrukciót, ami több éves csúszást eredményez. A, a szeptemberi tartó kötelezettségválasi moratórium és a tovább szűkülő források együttes hatásaként jövőre csúszhat a tender kiírása, a híd felújítási munkálatai pedig a jövő év második felénél korábban aligha kezdődhetnek el, és odaraktam egy hatalmas kérdőjelet, mert ugye arról már volt szó, hogy gyalogos híd lesz-e a láncvid, és erre. Nagyjából mindenki azt mondta, hogy ne legyen attól, hogy a főpolgármester ezzel kapcsolatban még egy lakossági konzultációt is, ha már ezt írta a népszavakor, én is azt mondom, bár szerintem ez is egy szörnyű kifejezés belengetett, de én azt hallottam, hogy a műszaki állapota ez se teszi lehetővé magyarul, hogy azért ez a veszélyhelyzet, ez ebben nem javul meg önmagától a lánc is, sőt az állapota valójában ugyanúgy romlik, ahogy egyébként időarányosan romlik. Ennek a rekonstrukciós munkálatait a veszélyhelyzetből adódóan így el lehet odázni, vagy szembe kell nézni azzal, hogy ez a híd ma-holnap le lesz zárva. Ön erről mit tud? Itt se kaptunk, de hát ez Lánc híd ügyben nem az első eset, hogy a sajtóban mond. Vagy esetleg mond, azzal nem tel, teljesen összhangban lépett. arra szó, ugyan tudom már, vagyos. a Szalaj Anna önt nem kereste meg? Láncid nem keresett. Jobb, ebben az egészben nincs önidézve emlékezetem szerint. Nem, nem, nem, nem. ezzel az interjúval kapcsolatban, ha csak uh, uh, úgy keresett, hogy annak nem vettem nyomát, akkor uh, nem, nem keresett a... Mi lesz a Lánciddal? A... Tehát azért ez egy jogos kérdés, azért... Uh, de először is nem kaptunk semmiféle tájékoztatást. Tehát, nem tud arról, amiről a fővárosi vezető, főpolgármester helyettes, BKK főpolgármester beszélni, nem kapunk tájékoztatást direktben. Nagyon rég hallottunk a, a, a, a Lánc Hídról. Tehát a, a ez, teljes egész, igen. ez teljes egészében az ő ügyük. Tehát ez a főváros tulajdonában, fenntartásában, működtetésében álló híd. A, fe, a, a, a felújítás az a főváros feladat, ami ehhez adunk ugyanannyi pénzt, mint amennyit megígértünk a valós Istvánnak filére betűre tartjuk a, a, a, a megállapodást. Nekem hallgatva ezeket a kicsit talán egymásnak is ellentmondó filváros imádkozatokat, azon nem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy a kollégáimnak szoktam időnként amikor türelmetlen vagyok a saját csapatommal szemben, olykor indokolatlanul is, akkor azt szoktam mondani nekik, hogy nem azért be kell, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, hanem a hogyan igen. Tehát a bürokráciának van egy ilyen kultúrája, hogy a mit miért, mindig megmagyarázuk, hogy valami miért nem lehetséges, Panaszkodunk, magyarázkodunk, mástra mutogatunk, leesett a hó, tarlós István, csúnya kormány, vészhelyzet. Tehát mindig van valami magyarázat, hogy miért nem végezzük el Jó, a magyarul ön Én azt egy, mondja. Egy, hogy... egy, egy, egy, egy szakmai megjegyzés. Tehát akkor, amikor a gazdaságban szűkülnek a megrendelések, szűkülnek a munkák le, a vállalkozások megrendelései csökkennek, egy válságban akkor az nem árfelhajtó hatással bír, hanem árcsökkentő hatással. Most kéne igazán kiírni azt a tendert, mivel kevesebb a munka a piacon, ezért élesebb verseny lenne bármilyen építőipari munkáért, tehát alacsonyabb, vélehetően alacsonyabb árak születnének, a bálságban mindig olcsóbban meg lehet, lehet megrendelni nagyobb építőipari munkákat. Szerintem inkább élni kellene a lehetősége, és nem magyarázkodni. Um... Én időnként még most is teszek bátortalan kísérletet, hogy felvegyem a fővárosi közgyűlés vezetésével a kapcsolatot ennek a részletezésétől. Itt most eltekintenék, de nem sikerül dőlőre jutnom. Öntől nem kérdezhetem meg azt, amit tőlük kéne kérdezni, a fogalmazni pedig próbálok egyenesen. Nehezen tudom összeegyeztetni, a lánciddal kapcsolatos népszavai információkat azzal, ami viszont a BKK hollapján olvasható, nem tudom, hogy április 22-én Szerdán, azaz tegnap rátévette ön erre, ugye én ilyenkor elolvasok, mint boldog-boldogtalan mindent, hogy a láncid után a Petőfi híd lehet a következő Dunai átkelő a fővárosban, amelynek rekonstrukciójára sor kerülhet, erről tud. Ezt olvastam én is, csak hát ugye visszatérve az előző kérdéshez, tehát ennek aztán végképp teljesen bizonytalan az ideje, ha jól látom. Igen, csak az az ezzel között, kapcsolatban mégis van tevékenység, hiszen a BKK fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körű egyeztetés előzze meg a híd és környezete felújításához kapcsolódó tervek kialakítását, ezért ennek folyamatában a lakosságot is bevonva, 2020. április 22-én, ami tehát tegnap volt, Társadalmi egyeztetés indul a Petőfi híd és a Boráros tér átalakításáról, és ez április 22 és május 12-e között fog lebonyolódni, magyarul erre van energia, kétségtelen, hogy ez valószínűleg kevesebb pénzbe kerül. Igen, tehát az sose baj, ha elkezdenek egyeztetni, csak azért, mert sok információt mondott, lepett meg velük a a, a, a, a kapcsán. Tehát én azt sem értem, hogy kicsit, hogy valamilyen e, e, műszaki megoldás csúnya magyarsággal engedélyeztetve van. Tehát éppen, mint a BKC mondta, hogy építési engedélye bír. Tehát könyörgöm, ez nem évek áttervezni. Eh, eh, és az, hogy ha, ha, ha valamit másképp kell megvalósítani, akkor tessék megkilátni az áttervezésnek, néhány ónap alatt egy év alatt esetleg áttervezni, engedélyeztetni, a tendernek ez sem akadálya, tehát hogy én nem látom, az a baj, hogy nem látjuk így valóban, tehát hogy a, a tavaly még azt hallottuk, hogy nagy baj van a láncítdal, és e, ugye hát, pontosan erre utaltam, mert ugye ez az, az egy dolog maradt marad nekem. A Mester azt mondta ki is általán, és azt mondta, hogy oda a láncíthoz, hogy mostantól kezdve a turista buszok nem járnak át rajta. A turista hát a gyalogos híd, is híd elképzelés a... is így született. Hát igen, és azt is hallottuk, hogy gyalogos híd lesz belőle. A turista helyzetét sajnos az élet most egy időre megoldja, tehát turista most nem mennek át a, a, a, a, a Lánchidon, de azt hallottuk, hogy nagy baj van és adj uram de azonnal, és aztán közben a, a, a, a, a Kír. A folyamatban lévő közbeszerzésen nem kezdték el már mert a kifejezésére az ajánlott előket árlicitett szigorú feltételeket, tárgyalásokat tartani, hogy egy minél előnyesebb árt, sajtó, árat sajtoljanak ki belőlük. Azt a tendert lelőtték, új tender nincs kírva, most akkor baj van a láncidda, vagy nincs baj a láncidda, Ez nehéz képélni. E, e, én arra látszik, bátorítanám, hogy... én arra bátorítanék minden, közfejlesztőt, hogy most a piacon munka igény Jó, munka hát, vagy a telefont én műsor után, és akkor egyeztetnek végül, is és egy accelerátor vagyok, ez nem Még egy nagyon fontos dolog, én tévedhetek természetesen, sokszor tévedhetek, sokszor is tévedek. De egy egy közbeszerzést, az nem fáj. Ugyan, jó, akkor, uh, akkor én, én ennyit ennyi tudtam tenni a dolog érdekében. Volt, meg még arra szeretném rávenni, hogy ha ez a beszélgetés nem volt sikertelen, akkor láthatom, téma van a jövő héten is folytassuk, de még mielőtt elköszönnénk egymástól, uh, 500 téma van, abból most egyetlen egyet ragadnék ki, ami a városliget, el vagy el nem zárhatósága, amit ugye Karácsony Gergely azt mondta, hogy hogyha rajta múlt volna, akkor a Városliget se lehetne látogatni, de akkor jött a Városliget zérté rövidesen György Beredeket Benedeket hívom föl önt követően, akkor jött ön, aki egyeztetett előtte Gulyás gergely -el, beszélt Horváth Csabával, és Horváth Csaba már azt is elmondta, és most fogom majd ebben szembesíteni György Javis Benedeket, hogy az a rendelettervezet, amit nem vett ki az egyébként azt is tartalmazza, hogy akkor abban milyen kötelezettség vállalása lenne a város Tehát az, ami ott bonyolódott, azt ön utólag mennyire Tartja szerencsésnek, függetlenül attól, hogy a dolog nem jöhetett volna létre, hogyha egyébként Karácsony Gergely azt a bizonyos mondatot, mely szerint, hogyha rajtam múlt volna, megtehette volna, de nem tehette meg, mert nem hozzátartozik. Tehát ez mindenféleképpen kellett ahhoz a polémiához, ami utána kialakult, hát és lesz, aztán tekergett, mint még egy talán, Még Talán ez is belefért volna. Ugye az alaphelyzet az, hogy azt gondoljuk, hogy a, a városrészek, települések polgármesterei tudják legjobban, hogy az ő, ő településükön hol érdemes. Szigorúbb korlátozásokat, hol, hol meg nem érdemes, ezért azt a hétvégenként a polgármesterek lehetősége, szabadsága joga, hogy esetleges további korlátozásokat a településen bevezessenek. Főpolgármester ugye a Margit-szigetet, meg talán még egy-két területet lezárt, és a római. Mondta, amit ön idézhette, mondott még valamit, és a polémiát ez robbantotta ki, hogy azt mondta, hogy ő ugyan lezáratnál Igetet, de a kormány nem engedi neki, és ez a kormány lehetősége, és ő nem tud semmit tenni. És ekkor volt az, hogy én e, e, e, gyorsan beszéltem a zuglói polgármesterrel, hogy ugye jól olvasom a teljesen egyértelmű jogszabályokat, és Horváth Csaba is megerősített, hogy ő is így olvassa a jogszabályokat, nem nagyon van más olvasata, mint hogy nem a kormány, hanem a kerületi önkormányzat, tehát zugló lehetősége a liget lezárása. Erre mondtam én azt, hogy Karácsony Gyergejt a Városházi apparátus tévedésbe egy tette, és ott egy hibás téves ügyetelmezést kapott, teljesen világos. Egy-két területet a főpolgármester, az összes többin pedig a kerületi polgármesterek tudnak intézkedéseket tenni az általános korlátozásokon túl, és akkor kellett ezt tisztába tennünk, hogy egyeztessenek egymással, nem a kormány tud eljárni a liget ügyében, hanem a kerületi zuglói polgármester Horváth Csaba, aki koalíciós társa Karácsony Gergelynek, gondolom, hogy azóta egyeztettek, és az uglói polgármester úgy tűnnek, amikor beszéltünk, hogy teljesen kében van, tudja, hogy ez az ő dolguk, ha szükségesnek látja, megteszi az intézkedés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én megpróbálkoznék azzal, hogy a jövő héten folytatom, de hát ehhez két ember kell, úgy ennek el kell döntenie majd a én, hét. Várjuk meg, hogy mi, milyen híreket hoz, mert azért most ugye minden túlral a koronavírus és a vészhelyzet, amit én nem eh, feladatom a, a arok, közlekedés május 4-én érdekes lesz, hiszen úgy tűnik, hogy lesz érettségi, tehát igen, uh, igen, igen, igen, igen, igen, igen lássuk meg kerékpár után, után, és utak és egy életet, hét követő héten. jó, jó, jó, rendben Már van, nem nagyon nem szépen nem köszönöm nagyon szépen köszönöm, minden jót önnek és a hallgatóknak, és viszonthallásra viszont Önök Fülias Balást hallották, közben megnyomtam egy gombat, aztán megint megnyomtam egy gombat, azért, hogyha berepülő pilóta lennék, nem biztos, hogy túlélnék egy ilyen adást, de nem vagyok berepülő pilóta. Na, no. akkor önök most termékmegjelenítést fognak hallani a változatosság kedvéért. Mondtam, hogy nem fogunk unatkozni, és aztán még jön Mencer Tamás, akitől kérdezni is lehet. Jó reggelt! Te utthonod van ilyenkor? Most igen, abszolút. Home office? Home office részben, hát azért teljes egészében nem, tehát előfordul, -elő hogy a liget környékén is ott vagyok, de igyekszem alapvetően átálltunk egy home office munkavégzésre. Te a nap úgy, úgy tűnt mintha álltak volna a daruk. Mondnam, majdnem azt mondtam, hogy darvak, de azt hiszem, hogy a darukra nem lehet azt mondani, hogy darvak, mert a darvak azok a madarak. Nem minden munkafázishoz kell a toronydaruk mozgatása. Kint a kivitelezés, ha arra gondolsz, a Néprajzi Múzeum a zeneháza, a parképítés és a garázs területén ott zajlik. Ugye a zeneházánál és a Néprajzi Múzeumnál állnak még toronydaruk. Valószínűleg éppen akkor jártál arra, amikor a mozgásuk nem volt szükséges. Rendben van, még egyelőre nem vagyok meós. Van egy hosszú dörgedelem, ezzel együtt. De a dörgedelmet visszavonom, hiszen éppen a Füriás Balázsra folytatott beszélgetésben mondta, hogy az egyes szabaknak szavaknak van jelentőségük. A ligetvédők azt kifogásolják a Városliget ZRT kommunikációját és kommunikájét tekintve, ami ugye a múltkori beszélgetésből kimaradt, ugye ez a Liget-Budapest sajtóközleménye valószínűleg elpusztul a Ligetvédők táborának leégésekor megsérült öreg platán, ők pedig azt írják, amiről mi már beszélgettünk, csak nem ebben a vonatkozásban, hogy már pedig nem mindenki Ligetvédő, aki annak tűnik. Most ugye jöhetnék azzal, hogy nem minden rovar, bogár, de minden bogár rovar, de hogy az a helyzet, hogy a Ligetvédők belül van egy olyan differenciáltság, amit a ligetvédők tudnak és értenek. Rajtuk kívül nem mindenki beszéli ezt a nyelvet, meg a szemese eléggé gyakorlat ehhez, és ő azt állítja, hogy akik ott e élhetési módon vannak és szemetelnek, és nem is alkalmasak az életvitelüket és a gondolkodásokat tekintve arra, hogy ligetvédők legyenek, ráadásul visszaélnek a gyülekezési törvény adta lehetőséggel. Az ő tevékenységük következtében e, sérült meg ez a fa, amit ők is nagyon fájlalnak, és valójában a Városliges ZRT kommunikációja rájuk akarja tolni annak a felelősségét, amely felelősséget ők nem bálhatnak magukra, mert ők nem azonosak azokkal, és valójában ez egy ragyogó eszköz most az ő el lehetetlenítésükre, amit egyébként a Városliges Zérté ezt megelőzően is nagy elánnal üzött, de most aztán végképp 5-ös vagy 6-os sebességbe kapcsolta, nem tudom, olvasta, de ezt a meglehetősen hosszú írást. Nem, ezt pont nem olvastam, de az alap problémát azt hiszem, hogy értem. Szerintem ez egy tegnapi írás, vagy tegnap előtti. Nem őszintén szólva, minden nap azért nem olvasom el a ligetvédőt. Ugye ennek a néhány passzusát olvasom, mert könnyen lehetséges, hogy kizárólag elő lesz ő. A ligetvédőknek 2018. április 15 én óta nincs tábora a Városligetben 2020. március 20-án leéget egy platán az Olof mellett. A média szerint a ligetvédők miatt de ott nem táboroznak ligetvédők. Az állítólagos, behozudó tüntetési cél és a csoportunk nevének azonossága pedig alkalmas az összemosásra a ligetvégők hiteltelenítésére. A Városliget ZRT a rendőrségre mutatta a rendőrség, a felé pedig a rendőrségi gyülekezési engedélyre. A hajléktalanságot sajnálatosanak tajtjuk, és sosem szólnánk, csak emiatt a ligetben eddig több rendezett csoport lakott, magunk is segítünk, segítettünk hajléktalanokat. Eddig azért nem szóltunk ezen Miatt sem azonban szintén morális és lelkiismereti kérdés a ligetvédés lejáratása, a civil nyilvánítás hiteltelenítése, a demoralizálás, a visszaélés és főként a platán felgyújtása végül, ami érthető okból zavarja a ligetvédőket, az itt lakó hajléktalokat rendszeresen használja a kormányzati média ligetvédelem lejárására, hogy három kérés fogalmaznák meg. kérnék a rendőrséget ellenőrizni, hogy a feltételezett tüntetés megfelel a gyülekezési törvényben leírtaknak, kérnék a város ligezértét kezelje felelősen a ligetet. kérnék a gyülekezés szervezőjét, hogy hagyják békén és kerüljék el a ligetet, ha védeni szeretnék. Ennél részletesebben van leírva, de most megpróbáltam röviden összefoglalni. Jó, megpróbálok ehhez relatív korrektül <kül> visszanyúlni, és valóban így négy év után, mert hogy négy évvel ezelőtt indult el a ligetben fizikailag is a ligetvédőknek a jelenléte, ugye 2016. március 17-én a zeneháza építési munkálatainak előkészítése közben indultak el ezek a tiltakozások és tüntetések, és valóban négy év elég hosszú idő ahhoz, hogy ezt a közel egy tucatnyi aktivistát akár nép is ismerhetem, és mind a mindegyikről konkrét jellemrajzot is mondhatnék, akár itt a műsorban is, de nem biztos, hogy ez elsődleges cél. Aki olvasta a legyek urát, azt gondolom, hogy nagyjából képbe van azzal, hogy hogyan osztódott meg, és ö, váltak egymás ellenségévé ezek a korábban egy csoportot képző emberek, de én nagy tiszteletet tényleg elismerem, hogy biztos ezen belül vannak hitelesebb és kevésbé hiteles platformok, Megmondom őszintén, hogy ez az én székemből nem teljes egészében látszik. Ami fontos, azt gondolom ebben a kérdésben, az az, hogy tegnap végre a fővárosi önkormányzati rendészet a főkert és a BRFK segítségével a rondó környékén található ligetvédő tábor, az felszámolásra került, úgyhogy most jelenthetem ki, több mint 95 köbméter hulladékot kellett egyébként elszállítani a helyszínről. Most tudom kijelenteni azt négy év után először, hogy életvitelszerűen demonstrációnak álcázott ö, a gyülekezési törvényel az én meglátásom szerint sokszor visszaélésszerű joggyakorlást folytató emberek nincsenek a Városligetben. Ez szerintem mindenkinek közös célja volt, ö, Azoknak is, akik nem értenek egyet a parkban zajló beruházásokkal, és ennek mindig inkább az akadémikus vagy intellektuális kritikáját választották, és azoknak is, akik a parkot ténylegesen használják, úgyhogy mondhatom tegnap óta, hogy egy relatív tiszta helyzet van. Innentől kezdve, hogy ki kivel mosódik össze, és ki kivel nem vállal a közösséget, ez azt gondolom, hogy egy kisebb csoportnak a saját problémája. hogy ha azokat kérdezzük, akik magukat ligetben ligetvédőknek hívták, és eddig tábort tartottak fönt a városligetben, ő szerintük azokkal van gond, akik ilyen hangzatos nyilatkozatokat fogalmaznak meg, akiknek meg hangzatos nyilatkozatokat fogalmaznak meg, azt gondolják, hogy azokkal van gond, akik ott vannak itt azért a ha valaki alámerül ebbe a szubkultúrába, akkor itt a fotelligetvédők fogalmától kezdve a nem tudom én mit kellene, hogy megismerkedjen. Szerintem nem biztos, hogy ez ennek a műsornak ennél részletesebben a tárgyát Két kell, dologról szeretnék még beszélgetni veled. Az egyik az ugye, hogy ez a hír nem jöhetett volna létre Friderikusz után szabadon. A szakértők szerint kérdéses, hogy életben maradhat-e az az idős nagyértékű platán, mely a ligetvédők táborának március leégésekor szenvede súlyos égési sérüléseket. A Városléget zérti minden lehetséges eszköz bevet annak érdekében, hogy megvencse a fát, azonban az olyan súlyos sérüléseket szenvedett, a túl is éli a tűzvés, csak jelentős maradandós sérülésekkel, nagy lomb és törskárokkal torzóként élhet tovább. A Városléget ZRT feljelentést tett a rendőrség vizsgálja az esetet. Ez egy április 14 tehát durván egy hetes, de inkább hír. Ez az egész turbulencia abból indult ki, hogy a, mindegy, hogy ki kivel vállal ideológiailag azonosságot, de a helyzet a következő. A városliget egyik legismertebb területén, a Rondónál, az épülő zeneházával szembe, az elmúlt években magukat ligetvédőknek hívó személyek táboroztak nekik semmi közük a Városliget ZRT-hez, nem miattunk nekik erre engedély, ők a gyülekezési törvény hatája alapján a rendőrségnél bejelentették a saját demonstrációjukat, és most már jó pár éve ott vannak. Én egészen véletlenül a saját irodám teraszáról pont rálátok erre a területre, azt látom, hogy itt egy életműtelszerű tartózkodás volt jellemző, folyamatosan tüzet raktak, télen ezen főztek, télen ősszel, tavasszal, ezzel fűtöttek, rengeteg kérdés érkezett hozzám ezzel kapcsolatban teljesen normális és laikus parkhasználóktól, hogy vajon ez mennyire elfogadható, hogy gyakorlatilag kempingezni járnak a magukat ligetvédőknek hívók a, a parkba. Többször jeleztük, hogy szerintünk nem normális, de ezzel kapcsolatban nem volt kompetenciánk, hiszen ez egy hatósági ügy, ami a gyülekezési törvény alapján történik. Velük történt az, hogy április elején az egyik ilyen szokásos tűzrakás közepette, Lángra kapott valamilyen sátor, a sátor tűze átterjedt más egyéb hulladékokra, amik ott voltak, és a legsajnálatosabb dolog, hogy valóban megsérült egy értékes nagy platán ott a rondó területén. Igyekszünk a megoldásra koncentrálni, tehát a főket szakembereivel és az összes dendrológus szakértővel együtt megpróbáljuk megtalálni annak a módját, hogy ezt a platánt legalább részben vagy egészben meg lehessen menteni, én magam is szemrevételeztem ezt a fát, sajnos tényleg elég komoly sérüléseket szenvedett itt hosszú időn keresztül, nagy lánggal égett mellette a sátor és utána maga a fa is. Nem tudtak a kollégáim eddig még azzal bíztatni, hogy egészen biztosan meg lehet menteni ezt a fát. Ha meg lehet, akkor mi a Városliget CRT részéről, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez meg is meneküljön. Köszönöm szépen, az időrövédsége miatt a másik kérdést nem teszem föl. Az áthúzódik a jövő hétre, mert Menter Tamást szeretném hívni a külügy és külgazdasági minisztérium államtitkárát. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Örülök annak, hogy ilyen fantasztikus riportalanyokkal beszélgethetek, bár maguk a témák időnként lehetnek barátságosabbak, de nem hiszem, hogy nekem az a dolgom, hogy minősítsem a témákat. Örülök, hogy van kivel és fontos dolgokról beszélgetnem. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, a jövő héten folytatjuk. Én állok rendelkezésre. Azt az tapasztalom. Köszönöm, Köszönöm szépen. Önök György Javis, Benedeket hallották a Városléget ZRT vezérigazgatóját. Önök termékmegjelentést hallottak. És akkor következzék Mentzer Tamás, aki először az én kérdéseimre válaszol, utána pedig az önök kérdéseire is válaszol, de az nagy valószínűséggel már áthúzódik az internetes időszakra. Tehát arra kérem önöket, hogy akik interneten tudják hallgatni a Spirit 87.6 FM-t, azok majd 349 9 környékén térjenek át. Lehet? Köszönöm szépen! Máskor is szívesen élek a lehetőséggel. Tegnap egész éjszaka a, a, meg az este folyamán Níder Müller Péterrel, Füries a Gyorgyem és Benedekkel és velet töltöttem az időt. Úgyhogy most bele mondanám, hogy ez jó vagy rossz neked, de ennek megítélését rábízom. Ez jó, mert figyelj, nekem a drive, a központi drive most a munkám, ha nem dolgozhatnék, nem tudom, mi lenne velem. Ez máskor is így van, de ebben a járványhelyzetben kiváltképpen. Mentszer Tamással beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Ez egy régi ismerettség, egy majdnem baráti viszony, így aztán engedjék meg a tegeződést. Ő a Nemzetközi Koordinációért felelős akciócsoport élén van, de amikor megismerkedtünk, akkor még nem tudhattuk, hogy ilyen akciós csoport lesz. Hála jó Istennek, ha rajta múlt volna, nem is kellett volna megismerkedni vele. Azt ígértem a hallgatóknak, nézőknek, hogy nagyjából 3-9 környéken elkezdesz válaszolni az ő kérdésükre is, vagy talán hamarabb. Én nagyon tárgyszerű és nagyon rövid leszek, rengeteg papír van előttem, azokból idézek. Azt mondja Április 8-a Magyarország továbbra is segít a nehéz helyzetben lévő országoknak, ez a kormány.hu. Magyarország továbbra is segítséget nyújt, majd a nehéz helyzetben lévő környező államoknak az új típusú koronavírus járvány elleni küzdelemben, ez egybevág az Európai Unió idebánvatkozó politikájával. Itt egyébként emlékezetem szerint szíjártó Péter Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, észak macedóniát és a Boszniai Szerb köztársaságot említette. Ez a téma más vonatkozásban is előjön, meg jut eszembe, hogy azt mondtad, hogy te is kérdezni akarsz. Ugye ez a kérdés alapvetően azzal van összefüggésben, hogy sokan nem értik, hogy Magyarországra elsősorban Kínából nagyon sok maszk és egyéb járványügyi felszerelés érkezik, amelynek egy részét Magyarország másoknak adja, vagy eladja ezt, te tudod, vagy elmondod, ugyanakkor akik ezzel kapcsolatban hiányérzetről számolnak be, ők elsősorban azért fogalmazzák ezt meg, mert elképesztő kvantumokról van szó, sokkal kisebbekről a tekintetben, amit továbbadunk, már mint Magyarország, viszont a kettő közötti különbséget egy sor ember szeretné látni, és ők azt érzékelik, mint hogyha ez itt lenne, de mégsem lenne ki Osztva, nem lenne felhasználva, és ezt nem tudják kognitívan, se tárgyszerűen feldolgozni. Uha, hát csak erről a témáról akkor elbeszélgethetnénk, Nagyon-nagyon hosszú ideig próbálok rövid lenni, de mégis ez egy hosszabb gondot akkor a beszerzések kérdése. Tehát valóban nem csak Magyarország egyébként, hanem a világ összes ország a túlnyomó többségében Kínából szerzik a védekezéshez szükséges eszközöket. Azt lehet mondani, hogy jóformán a világ összes országa, vagy a világ összes országa Kínánál áll sorba. Ez egyébként egészen elképesztő harcot idézett elő, a védőfelszerelésekkel, maszkokkal, egyéb testre rögzíthető védőeszközökkel és lélegeztetőgépekkel kapcsolatban olyan történetek zajlanak, amik egészen döbbenetesek, ilyet is tudok mesélni majd akár egy párat, de a lényeg az, hogy mi is ebben a versenyben veszünk részt, nem is tehetünk másképpen, hiszen igyekszünk a lehető legjobban felkészülni és felkészíteni az egészségügyi rendszerünket. De így van, ahogyan te elmondtad, a tegnapi napon a beérkezett motkok száma az elérte a 80 milliót, ami valóban egy nagy szám, és minek utána az emberek többsége veled, velem együtt az életének a jelentős részében nem hal az föl, mert miért hallana? így egy ilyen 80 milliós szám, vagy akárhány milliós szám nyilván sokat jelent. emellett persze hozzá lehetne tenni a napi felhasználást, meg ennek az igényét, meg azt, hogy ezek egyszer használatos Nagyon-nagyon jól beszélsz, hiszen abban a pillanatban jobban értelmezhető a szám. Igen, az, igen, még... igen, igen, igen, igen, igen ö, tehát ennek, en, ebből, ebből óriási mennyiségre is van szükség, különös tekintettel arra, hogy ez a vírus ö, még... Én szerintem is úgy látszik, hogy jó ideig velünk marad, de erről is beszélhetünk, csak most nem az egészségügyi beszerzéseknél. Tehát valóban mi ezeket ö, beszerezzük, és ebben az egészen döbbenetes ö, harcban, ami ott zajlik, ami, ami nem is kapitalizmusnak, nem is rablókapitalizmusnak, hanem én nem is tudom, minek nevezhet ezeket a beszerzéseket, abban részt veszünk. Ezt egyébként a kínai állam próbálja ö, valamilyen módon mederbe tartani, ilyen-olyan új szabályokkal, ami, ami persze jó már, hogy próbálják medebben tartani a bürokráciát, olykor kicsit lassabbá tesz, de ez egy másik kérdés. Valóban vannak ebben sikereink, bejöttek áruk, öh, olyan is történt, amikor nem minden az elképzelésünk szerint alakult, de ez másokkal, nálunk nagyobb országokkal is előfordul. És ami pedig azt, a kérdésnek azt a részét illeti, hogy mit adunk meg, mit nem adunk, pont tegnap számoltuk ki, Hogyha a külhani magyarokat nézzük, hogy ez egyik egyik csoport. Akkor oda a beérkezett ö, ö, maszkoknak a 0,9. Tehát nagyjából 1%-át adtuk ö, segítségképpen, nem azért, mert. ingyenes vagy pénzért. Nem pénzért természetesen, hanem segítségképpen. Ö, nem azért, mert a szívünk nem diktálna az 1%-nál többet, hanem pontosan azért. Oké, okay, és amikor Szerbiáról, Horvátországról, Szlovéniáról, Iszak-Macedóniáról van szó? Akkor pedig, akkor pedig arról van szó olyan partnerségről, ö, elsősorban itt nyugat-balkáni országokról van szó, amelyek stabilitásában mi érdekeltek vagyunk, különböző biztonsági és gazdasági kérdések okán, de a nekik nyújtott maszk segítséggel és a külhoniaknak nyújtott maszk segítséget, ha összeadjuk, akkor is körülbelül a Magyarországra beérkezett Moszkok egy, kötőjel kettő. Pénzért Lázalék vagy ingyen? Nem pénzért adunk segítséget barátoknak. Lána azt kérdezem tőled, hogy az kinek a döntése, hogy te mikor szólalhatsz meg, vagy sem. Ugye ez elsősorban annak a kérdése, és azt feszegetem, hogy uh, van vágy, nem kicsi az emberekben, arra, hogy megtudják az információkat, ugyanakkor e, látható módon központosítva van az informálás, és ott nincs feltétlenül lehetővé téve a közvetlen kérdezés. Azt kérdezem tőle, tehát, hogy az például, hogy te mikor, hogyan nyilvánulhatsz meg, az kidönti el? Hát nézd, van -e ebben nekem némi szabadságom, nyilvánvalóan a, a saját szönökömmel, illetőleg a a kollégákkal egyeztetek, egyébként van kommunikációs akciócsoport is, ezt egy, a Kovács Zoli államtitkár kolléga, rutinos szakember vezetít. Látni kell azt, hogy a vírussal kapcsolatos védekezés az olyan sokrétű, és annyi mindentől fel a határátkeléstől kezdve az egészségügyi eszközök beszerzésén át a kommunikációval, Ún Ez ezt tökéletesen értem, a... csak azt kérdezem, ugye, április 10-ai hír határon magyar közösségeket is támogat védőeszközökkel a kormány, és tegnapi vagy tegnap előtti a történet szabó tímeával a parlamentben, és a kettőt annyiban kötném össze, anélkül, hogy politizálni akarnék veled, mert ebben a mostani periódusban én szinte a párpiatizálást teljesen kiirtottam a műsoromból, hogyha az informálás ennél mélyebb és alaposabb lenne, talán az a szituáció is elmaradhatott volna. De János, de János a, a külügyminiszter maga minden nap beszámol minden olyan döntésről és, és történésről, ami a külügyminiszter hogy Hogyan használják ezekről? föl? Oké, okay, ebben igazad van, te is utaltál arra, hogy ugyanakkor azzal kapcsolatban viszonylag kevés információ hangzik el, hogy a beérkezett védőfelszerelésnek a napi felhasználása milyen mértékben csökkenti a rendelkezésre álló mennyiséget. Hát, hogyha azt kérdezed, hogy a beérkezett védelm, most nem értettem pontosan, de azt hogy a beérkezett védőfelszerelések mennyiségét milyen mértékben csökkenti az, amit a, a napi használat. a napi használat. Mm -hmm. Hát az inkább egész. Eh, erre tudnék én is számot mondani, mert részt vettem én ilyen munkába, de az, hogy pontosan az egészségügyben mennyi a napi használat, arra én nem vállalkoznék, mert nem szeretnék tévedni, azt kell látni, hogy az operatív törzs. Munkája az úgy zajlik, hogy minden beérkezett védőfelszerelésből első helyen az egészségügyi dolgozók kapnak, második és harmadik. Napi, a napi kvantumátról nagyjából lehet tájékoztatást adni, hogy ez mennyi lehet? Naponta? A fogyás? Lehet, de én nem vállalkoznék rá, mert nem vagyok egészségügyi szakember. Oké, okay. mekkora valószínűsége annak, hogy a jövő héten is beszélhetünk? Ebben a pillanatban jelentősnek gondolom. Oké, rendben van. Még egy kérdést tennék fel, és utána jönnek a hallgatók és a nézők. Még hét perc van hátra a tv Egyébként, vagy, tehát Azért azért nem tudtunk például a múlt héten beszélni, nem azért, mert én nem szerettem volna, hanem egészen konkrétan nekem elsősorban nem az a feladatom, hogy beszéljek, hanem az, hogy a szakmai munkámat végezzem, ez jelen pillanatban inkább két lábon áll. Az egyik az egészségügyi eszközök beszerzése, a másik pedig a, a, az európai és nem-európai országokban történő nemzetközi folyamatoknak a, az elemzés, és ezeknek az értékelésével, az ezekről készítendő. Oké, okay, nem, nem, nem akartam szebrányást tenni, ma igazán nem, nem, jól el voltam látva nem a riportalanyokkal, és sajnálom, optimizmus, nem, pedig. nem ezt mondtam. Nem, jó, ezt mondtam, tettem. ráadásul az SMS-eim magukért beszélnek de én optimista vagyok és bízom a te szabadban hogy a jövő héten is lehet, hogyha valaki kérdezni akar, de még egyszer mondom a Tamástól a tekintetben kérdezhetnek, amit ő egyébként a csoportban képvisel, tehát elmondtam, hogy ő kicsoda. Véleményükre, egyebekre nem vagyok kíváncsi, hogyha van kérdésük. Illetőleg bármit kérdezhetnek, csak ha nem tudok válaszolni, akkor Oké, okay. nemzetközi koordinációért felelős akciós csoport élén van Mencer Tamás. 061 87 0877 5 perc 43 másodperc van még hátra a tévéműsorból. Addig, amíg nem csöng a telefon, addig azt kérdezem, hogy ez a horvát folyosó, ez hogy van elképzelve? Ugye az az elképzelés, hogy majd el lehet menni a horvát tengerpartra, de anélkül, hogy ennek a lényegében itt, vagy a részleteiben elvesznénk, az, aki nem a környező országokban dolgozik, vajon sejthető-e, hogyha valaki el akar menni Bécsbe egy kiállításra, az majd mikor mehet el, de a hallgató néző mindig előnyt élvez, úgyhogy ő következik, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kevés időnk van, legyen szíves. Oké, okay. akkor licsves válaszolja a kérdésembe. Igen, igen. Van-e erre el elképzelés jelenleg, hogy mikor ez, lesz ez? Ez, ez? És ugye ezt gondolom, hogy két oldalú, mert ez Ausztria is kell, meg az összes partner kell, az összes ö, többi ország. Igen, én értem hogy, értem, hogy te mindig a konkrét kérdéssel szeretsz egy gyors választ kapni, mert az, az visz előre, de itt a tekintetben egy, egyet hátra lépnék, hogy a, a, a tegnap előtti napon ami nem tudom, melyik volt talán kedd tegnap előtt, akkor, <gül> akkor, akkor, akkor, akkor én ilyen videokonferencián beszéltem a mi a nagyköveteinket, a magyar nagykövetekkel, akik közép- és észak-európában szolgál, szolgálnak. Tegnap ilyen hasonló keretek között beszélgettem pont izraeli kollégákkal az ő tapasztalataikról, tehát európai, időnként nyilván Európán kívüli tapasztalatokat gyűjtünk be arról, hogy eddig mi történt, és mi az, amit várnak. Ezek alapján azt mondanám, hogy nagy csoda, nagy titok az nincsen. Tehát az eddigieket illetően a korlátozások azok közel hasonlóak az összes európai ország, illetve a világ összes országát tekintve, ami a korlátozásokat illeti, és ide tarzik a te kérdésed is, ugye ami a határátvételek tiltására vonatkozik. Tehát ezek a, ezek a dolgok közel, közel hasonlóak. Vannak fokozatbeli különbségek, volt, ahol több mindent zártak be, volt, ahol lehetőséget adtak több, több volt, üzlet... Jó, mennyire az vágyálom az, az, amiről a horvátok beszélnek? Az a, a pillanat. Tehát, és akkor, akkor hogy mindenkinek a célja, amilyenki kis az volt, és most is az, hogy ezt az úgynevezett görbét laposítsa, tehát az emberek egészségét, életét védje, és ezzel párhuzamosan védje az egészségügyi rendszer kapacitását is, hogy ne legyen túlterhelve. Úgy tűnik, és úgy látszik, hogy ez a folyamat nálunk is más helyeken is eredményes, akkor elérjük azt, mi várhatóan május elején, azt az úgynevezett csúcsot, vagy platót, vagy nem tudom én hogyan lehet még hívni, amikor az adott körülmények között eléri a vírus a maximumát. De ezt mondom, még ezt az adott körülmények az adott korlátozások között van. Ezt követően lehet arról beszélni, hogy akkor... Milyen lépéseket lehet tenni az úgynevezett normális élet felé való visszamenetelben, de szeretném azt hangsúlyozni, hogy ez a mostani fázis, a korlátozások fázisa, ez a felkészülés fázisa, a védekezés első fázisa. A második fázis, amikor majd arról beszélgetünk, amit te de az még egy nagyon távoli rész, azt én ebbe a pillanatba az alkalmazkodás fázisának hívnám. Tehát, amikor már próbálunk visszamenni, de mégis alkalmazkodva, az, ahhoz a helyzethez, ami van. Jó, ez még abban nem adottan, a ismerlek téged azt, am amiről én kérdeztelek, ahogy ezt otthon mondták, az a jövő zenéje. Nagyon, nagyon de nyilvánvalóan okay, uh, egy van. olyan ország, de egy olyan ország, aminek a turizmus uh, fontos, uh, rendkívül fontos ágazata, különösen, hogyha az ország GDP-ről beszélünk, az értelemszerűen abban érdekelt, hogy ez minél előbb álljon vissza, de a, én még egyelőre határok átlépését és ilyenfajta. Vannak már törekvések, én is láttam ezeket, de egyelőre ezeket még meglehetősen kiforratlanak érzékelem. sajtottam mert ugye a csehországi hívek az, hírek nem hívek, azok évekről szóltak, vagy évről, ami azért az ember oda a székhez. Arra hívom fel a hallgatók, nézzük figyelmét, hogy 95 másodperc van hátra a tévéműsorból, én most elköszönök a tévénézőktől, mert menet közben egyszerre csak vége lesz, ott már külön nem köszönök el. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem az utolsó, akkor holnap pénteken találkozunk. Aki pedig követni akarják ezt a műsort, azok az interneten tehetik meg, a 87.6 Spirit FM internetjén, illetőleg azon a bicepúza frekvencián, ami szól. A következő néző hallgató föl tudja még tenni a kérdését. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Sajnos az elmúlt időben abból adódóan éppen, hogy jelentősen megnövekedett a műsor nézettsége és hallgatottsága, egyre gyakrabban fordul elő, hogy olyan hallgatók vagy nézők jelentkeznek, akik inkább időt rabolnak, sem, adnak. Az, amire te utaltál arra a konferenciára, az talán két napja volt. Érdekes, hogy a tervek szerint Európa északi részen először az óvodákat és az alsó tagozatokat nyitják meg, Közép-Európában inkább a középiskolákat. Ti mit gondoltok, amikor majd a helyzet megengedi, kicsik vagy a nagyok menjenek először vissza az iskolába? Pontosan ebben a kérdésben egyébként a ide visszatérünk, de még egy, hadd legyen, hát ha mégis feltesz egy értelmes kérdést egy hallgatónéző, az utolsó másodpercekben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kicsit zavarba vagyok, mert azt hiszem, hogy elvileg nem egy külügyjelent diktátort kéne kérdezni. De az ő pályékoztat minket rendszeresen arról, hogy mennyi védekező eszköz érkezik az országba, hogy ezt jól tudom. Igen. Igen. Akkor szeretném megkérdezni, hogy én az én számításaim szerint nem számoltam, de úgy hogy figyeltem az eseményeket, egyszerűen volt 45 millió maszk, utána még 6, 651 millió milliónál én leakadtam. Ha 51 millió maszk beérkezett az országban, A tiszteltekére mikor fogják ezeket kiosztani a lakosságnak? A kérdése logikus és jogos is. Arra tudom felhívni a figyelmét, illetve azt tudom válaszként mondani, hogy mivel nem tudjuk, hogy ez a védekezési időszak meddig fog tartani, nem tudjuk hogy a vírus ellen mikor lesz vakcina, ha egyáltalán lesz én nem olvastam még olyan tanulmányt, ami 2021 második felénél előbb Hát ez volt az úgy, egyik felem, a másik fele pedig az, hogy annak a gyártása nem tud olyan tömeges lenni, hogy azt második mindenki megkapja. Igen, igen, tehát itt egy hosszabb távú és megfontolt védekezésre kell berendezkedni, és éppen ezért minden olyan védőeszköz, ami bejön, az bemegy a központi raktárba, és onnan első helyen, ahogyan említettem, az egészségügyi dolgozók és a kórházak kapják meg, aztán pedig a második és a harmadik helyen a rendvédelmi és a közigazgatási munkatársak, hogy az állam tudjon működni ennél fogva, a sok más országhoz hasonlóan ez a, ez, ez a logika, és nagyon felelősen kell ezzel gazdálkodni, és nagyon be kell osztani azért, hogy az egészségügyi dolgozóknak mindig legyen, és ha már erre visszatértünk a beszélgetésre, akkor annyira azért vállalkozom, talán a tévedés nem túl nagy kockázatával, ha már János, te is kérdezted, és a hallgató kérdés is erre utal, hogy az egészségügyben és az államigazgatás különböző részein a napi felhasználás az, az én tudomásom és kalkulációm szerint milliós nagyságrendű, tehát naponta. Szeretném ezért még egyszer hangsúlyozni, hogy ezek a számok, amik bejönnek, ezek valóban nagyok, és valóban első hallásra nagynak tűnnek, és azok is, de ezek, hogy is mondjam csak, az egészségügy és az említett szakemberek igényét tekintve, ezek hetekre, hónapokra való adagot jelentenek, illetőleg jelenthetnek. Tehát szeretném azt azt szerettem volna csak erre, vagy arra szerettem volna csak utalni, hogy ez nem azt jelenti, hogy olyan bőségben vagyunk, hogy azt se tudjuk, mi, csináljuk a, mi csináljunk a maszkokkal, és, és, és lehet elképesztően nagy mennyiség van belőle. Arra van elég, és arra rendezkedünk be, hogy a védekezést megfelelő módon el tudjuk látni. Ezzel együtt azt is szeretném mondani a hallgató kérdésére vonatkozóan, hogy ahogyan a szakemberek ezt sokszor elmondták, a civileknek, a, a járókelőknek, mint amilyen általában én is vagyok, a, a, az otthon készített maszk, a, az anyagból készített maszk, vagy akár egy sális, jelentős védelmet ö, ö, adhat és ad is a vírussal kapcsolatban. A sebészi maszk, az orvosi maszk, ahogyan a neve is mutatja, az az orvosoknak kell. A civileknek, mint ahogyan az életünk jelentős mindannyian vagyunk, nekünk bármi jelentős védelmet ad, amit a szánk elé teszünk, ha az utcára megyünk, illetve inkább, hogyha zárt helyen vagyunk, vagy ott közlekedünk. Tehát ezért mindenkinek az együttműködésére és mindenkinek a felelősségi érzetére szükség van, akkor, amikor okay. az artát eltakarja. Ha netán van kérdés, akkor 061-877-0877, de akkor itt volt ez a tervek szerint Európai északi részén először az óvodákat és az alsó tagozatokat nyitják, mert Közép-Európai inkább a középiskolákat. Ugye ez annak Ingen, a videokonferenciának volt egyebek közt az eredmény, amit folytattál nagykövetekkel. Igen, igen. Tehát ha, ha arról beszélünk, hogy hogyan ö, alkalmazkodnak majd a különböző országok, és hogyan próbálnak visszatérni a normális élet felé, akkor ha a beszélünk, ott nagy csoda nincsen, különböző méretű boltok megnyitásával kezdenek. Nekem a legnagyobb különbség itt tűnik az iskolákkal, óvodákkal kapcsolatban, ahogyan valóban északon az óvodákat és a kisiskolásokat nyitják, illetőleg engedik vissza, ö, Közép-Európában inkább a nagyobbakkal akarnak kezdeni, mondván, hogy ők fegyelmezettebbek, mint a kicsik. Egy másodperc türelmet, nem folytatjuk, a mindig a hallgató előnyt élvez, ilyen gondolatjelek jönnek életre. Jó reggelt kívánok! Jó Akkor a baszkokhoz kapcsolva, mikor látjuk a rendőröket mazzban, ami jó példa volna a többiek számára, akik utcá Hát, ezt nem tudom megmondani egyrészt, másrészt a, az, hogy, bár fővállalva azt, hogy én nem vagyok orvos és nem, én vagyok a tisztikorvosa, ennek fontosan meg kell ítélni és meg tudom ítélni, hogy hol, mikor kell maszt. Masz alapvetően akkor kell, hogyha az ön közelében másik ember vagy más emberek tartózkodnak, vagy ön zárt helyen van. Az, hogy egy rendőr járőrözik a, az utcán, a szabad levegőn... A jól az ablakon, egy... és kérdez tőlem valamit például. Hát én, na, nem tudom, hogy erre hol volt példa, amilyen képsorokat én láttam, és amilyen információim nekem vannak, az, az mind arról szólt, és mind mutatta, hogy az ellenőrzés végző szakemberek akár a határon, akár máshol természetesen a megfelelő védelmezőkben látják el ezt a munkát. Jó, hát én minden csak a, a nemzetközi tapasztalatokat látom. Én itt, ha még nem láttam a az van. A külföldi képek és mindenféle jelentés az mindenhol. Ők a nemzeti tapasztalatokat szeretném a azzal az kapcsolatban szeretném tájékozni, csak egy példát kiragadva, Csehországban kötelező a maszk, mindenhol, Csehországban büntetik, ha valaki nem megy maszkban, Csehországban nem lehet maszkot kapni. Ezzel csak az egyéni felelősségvállása szerettem. Jó, ugye ezzel kapcsolatban pontosan az a, én megértelek téged is, meg is megértem a hallgatót is, uh, ugye é. én már a tv már nincsen, mert ez csak 3 7 van, uh, hogy ha napi információkat kapnának valamint az kiterjedne arra is, hogy elmondanák, hogy mely területeken, én ezért is értékelem hihetetlenül nagyra azt a rendelkezésre állásodat, de igyekszem a kereteket nem túlfeszíteni, hogy ne aztán az legyen az eredménye, hogy a jövő héten nem tudunk beszélgetni. A kérdés... Nincs, nincs erről szó, de, a kérdés de az az, az, az, hogy vajon, van napi tájékoztatás. Van... De? van, de az nem olyan jellegű, mint ahogy mi most beszélgetünk. 061 877, 0877 nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni veled, hogy arról beszélgessünk, hogy ez a tájkoztatás milyen. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a szó idézőjeles értelmében, ami értelmetlen, mert nem lehet idézőjeles értelmében. A maszkhoz való hozzáférés. Az jog, vagy nem jog? Ugye az elmúlt napokban, vagy talán tegnap elkezdett osztogatni, ez most egy jó szó, a főpolgármester és kollégái maszkokat arra való tekintet, hogy április 27-től jelentősen megszigorodik a használata a fővárosban Ebben a mostani járványhelyzetben, amit egyikünk se élt meg, függetlenül attól, hogy te fiatal vagy hozzám képest, de ez most arra vonatkozik, hogy évtizedeken keresztül, tehát nem nagyon él olyan ember, aki hasonlóra emlékezhet, nem emlékezhet rá. Az, hogy valaki ma maszkhoz jut, az nem állampolgári jog, hiszen lehetséges, hogy a főpolgármestertől kap egyet, de egyébként ilyet az ember boltokban vásárol, vagy magának gyárt. Milyen a maszkhoz való viszonya ma az állampolgárnak? Egyetem bármilyen védőfelszereléshez. Erre próbáltam az előbb utalni. A, a nem tudom, hogy e, hol és mit csinál a maszkokkal a főpolgármester úr, de azt bizonyára ő is tudja, hogy azokat a maszkokat, amiket ő vagy oszt, vagy nem oszt, azokat jellemzően mi hoztuk be neki, és nyújtottunk ebbe segítséget, hogy azok a maszkok be tudjanak jutni a fővárosba, illetve adott esetben kerületekhez is, függetlenül attól, hogy az ellenzék vagy kormány vezeti mert természetesen ebben a nem ez a fontos, csak azt akartam ezzel mondani, hogy a főpolgármester úr bár biztos minden törekvése kiváló, de csodát nem csinált, azokat a maszkokat használja, aminek a behozatalában mi segítettünk neki. Természetesen természetesnek örömmel tetszük, mert az emberek biztonsága az első. A maszkhoz való hozzájutás az mindenképpen könnyebb, mint például a lélegeztetőgéphez való hozzájutása a beszerzések során. Ugyanakkor természetesen a maszkokat is nagy tételben vásárolja a világ összes országa nagy és erős országokat. A, ezt mondom még egyszer, minek utána a, a vírussal kapcsolatban és a következő hetekkel, hónapokkal kapcsolatban is még mindig igen sok kérdés van, inkluzíve azt, hogy a nyáron mi fog történni, hogy a meleg időjárás hogyhat a vírusra, hogy ősszel mi fog történni, hogy lesz a következő hullám, és ha igen, akkor milyen okay. formában és mikor. Ennél fogva nekünk, egy alapos és megfontolt gazdálkodást kell végrehajtani, amikor az egészségügyi eszközökről beszélünk, és arról kell első helyen gondoskodni, hogy az egészségügyben dolgozók mindig el legyenek látva. Szeretném azt is hangsúlyozni még egyszer, hogy mint ahogyan az orvosi maszk nevében is benne van, orvosi maszk, meg sebéti maszk, pláne FST nem tudom én milyen speciális maszk, ez az orvosoknak van első helyen elkészítve. És, és nekik, nekik gyártják. A, nekünk is a feleségem vett valahol nem tudom, milyen anyagmaszkot, amit, amit most is lehet, nyilvánvalóan ez sok tekintetben más, mint Köszönöm a, a sembény de a civil embernek ez is megfelelő, okay. aki az utcán közlekedik. Ha van kérdés, akkor egy jelen. kérdés a hallgatónak, és egy kérdés nekem, és akkor elköszönök utána a rendszer tevást, a reményben, hogy a jövő héten is rendelkezésre áll, és akkor megpróbálunk egy olyan időpontot találni, amikor nincs ilyen elválás a TV és rádió műsornak. 061-877-0877. 10... Ha, nincs, ha nincsen még telefon, akkor annyit még add mondjak el, János, hogy... hogy Figyelek. Hogy mindenkinek a, az együttműködése fontos volt, és nagy köszönet jár minden embernek, akik az eddigi kellemetlenségeket türelemmel viselték és együttműködtek. Nyilvánvalóan, hogyha. Jó reggelt! Jó reggel. Jó reggelt, Kámák! Egy rövid kérdés. Az önkormányzatuk is ingyen kapták el a maszkot. Örülünk, hogy beszerezték, te ingyen kapták, vagy fizettek érte. Köszönöm. A, a, az, ön, az én tudomásom szerint pont tegnap beszéltem egy ilyen ügyben, az önkormányzatok volt, hogy adományt kaptak külföldi, akár kínai partnertől, ha volt valamilyen testvér városi vagy partnerségi együttműködés, lehet, hogy ők is vásárolták. Tehát ha az a kérdése, hogy a, a kormány az önkormányzatoknak ö, ö, pénzért, vagy ingyen akkor ez nem a kormányon keresztül ment az én tudomásom szerint, hanem mi abba segítettünk nekik, hogy behoztuk azt, amihez ők valamilyen partnerük folytán, vagy partnerükön keresztül hozzájutottak. A Magyar Légi Erő ez szintén Szijjártó Péter Facebook oldal, április 17-e, majdnem egy hetes a szöveg, a Magyar Légi Erő magyar-szlovéni, szlovák állampolgárokat hoztunk haza Kambodzsából. E, azt nagyjából lehet tudni, hogy az elmúlt nagyjából egy hónapban hány igen. magyar és nem magyar állampolgár e, hazájában való... tudok A magyarokról igen. tudok neked beszámolni. Az összesen nagyságrendileg idáig a, az úgynevezett repatriált, tehát hazautazásában igen. segített magyar állampolgárok létszáma meghaladja a 9000 főt, és, és mi ennek a folyamatnak a végére érünk, szerintem lesz ez, lesz ez tízezer is. Itt van nekem területekre, régiókra. Ez ügyben egyébként alapvetően mindenki fantasztikusan dicsérte a külügyi dolgozók tevékenységét, már mint a külügyminisztériumét is, illetőleg azoknak a konzuloknak tiszteletbeli konzuloknak követség embereknek a tevékenységét, akik a legkülönbözőbb egzotikus országokban segítették a magyarokat hazajönni, akik időként azért már-már a felelőtlenség határán érnek. utaztak egyébként olyan időpontban, amikor itt Európában már eléggé vészi voltak a felhők. Tudom, nem kedves kérdés, mégis kérdezem, ez ilyenkor az a magyar állampolgárnak pénzébe kerül vagy sem. Ez úgy zajlott, hogyha például együtt dolgoztunk az airlines árányszal, tehát az vagy a lottal, a lengyel légitársággal, és például ők hoztak haza magyar, tehát velük dolgoztunk együtt a logisztikában, akkor ugyanaz a szabály vonatkozott a magyar utazóra, mint az osztrákra vagy a lengyelre. Tehát összességében és generálisan azt tudom mondani, hogy, hogy volt olyan eset, sőt jellemzően valamilyen fajta önrészre sor kerülhetett, de ez messze nem olyan volt, mint egy teljes, egy teljes utazást kellett volna megfizetni. Lesz, Egyébként köszönöm a kollégák dicséretét, repatriálást Magyar Levente államtitkár kollégám irányította, rengeteget dolgoztak, helyettes államtitkárokkal is. Még meg tudták szervezni azt, hogy, hogy ez viszonylag folyamatosan és üzembiztosan működjön, mondom még egyszer a világ 116 országát, illetően. Már van új amerikai nagykövet, vagy ha nincs, akkor mikor lesz? Nincsen még, hogy mikor lesz, azt miniszter úr tudná megmondani. Ugye látható, hogy László, aki korábban nálunk nézterejétes parlamenti államtitkár, majd ezt követően Washington nagykövetünk volt az a és itthon az üzleti életben kapott Igen, új pozíciót, egy... úgyhogy okay. egyelőre egyelőre nincsen. van -e olyan, amit Ugyan. te szeretnél elmondani, vagy elköszönhetek? Dönts! Hát én, én csak annyit szeretnék még elmondani, amit az, amit az előbb elkezdtem, hogy akkor lehet, hogy legyen mégis az zárásként egy kicsi kontextus, ha sikerül Tudjál, valami olyasmit mondanom. Tehát a korlátozó intézkedések eredményesek voltak, ezért a görbe lapul, ezért a nevezett csúcspont a jelenlegi helyzetben. Ez követően, nyilvánvalóan meg már most is van gondolkodás arról, hogy hogyan lehet majd majd visszalépni, vagy, vagy nyitni, lazítani, amit én úgy mondok, hogy alkalmazkodni, de mégis közelebb menni a normális élethez. De minek utána jelenleg vakcina nincs, és nem is tudjuk, hogy lesz-e, és ha igen, mikor, Tehát továbbra is arra kell készülni, hogy ez a vírus sok emberen át fog menni, sok ember el fogja kapni, ami elsőre nem hangzik túl barátságosan, sőt, talán ijesztőnek is hangozhat, de hozzá szeretném tenni azt is, amit szintén sokszor elhangzott már, hogy az embereknek a 80 százalék, akik elkapják, azok tünetmentesen vagy minden komolyabb probléma nélkül kapják el, ha maradék 20%-nak van tünete, komolyabb tünete, és a 20%-20%-ának van súlyosabb tünete, 10-20%-a, ott lehet szükség egészségügyi kórházi ellátásra, legrosszabb esetben intenzív lélegeztetett terápiára. Tehát Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy az idősek, tehát minek utána az idővel valamilyen módon a normális élet felé közelíteni kell ennek, társadalmi, pszichológiai, gazdasági és egyéb okai vannak, ahhoz, hogy az egészségünket védeni tudjuk, az leginkább arra van szükség, hogy a veszélyeztetett korcsoportot, tehát az időseket, a nagyszüleinket, szüleinket, nagyszüleinket, hogy, illetőleg ha valaki nem olyan idős, de beteg, krónikus betegségben szenved, akkor őket védjük, és rájuk figyeljünk oda. Erre én úgy gondolom, hogy még sokáig szükség lehet, és feltétlenül szükség is lesz, amihez pedig a továbbiakban is türelemre, és talán azt is lehet mondani, bár nem a legbarátságosabb szó, de fegyelmezettségre is szükség lesz ebben tovább, és kérem szépen mindenkinek az együttműködését. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő hét legelején előkerülök, és akkor egyeztessünk időpontot. Köszönöm én pénteken szépen. is dolgozom, én is köszönöm szépen, sziát a második államodra. Önök Mentzer hallották a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium államtitkárát, és akkor most jön a 9-es Ez az 5 perc 28 másodperc alkalmazhat arra, hogy önök is telefonáljanak. Utána elköszönök. Minden nap kísérleti visar, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. Elfáradtam nulla hat egy illetőleg kukat gmail.com A fertőzötteket regisztráltak, és nőtt az áldozatok száma.